nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm öket, Bányai Géza vagyok. Miklós Endrével ülünk itt a stúdióban. Nem sokára fog hozzánk csatlakozni még Kolumbia Gábor is. A mai témánk az tulajdonképpen egy tervezett beszélgetés sorozatnak a része. Miklós Jendre ugyanis igen alapos kutató munkát végzett az elmúlt évtizedekben, és ez a kutatás arra vonatkozott, hogy föltárja azokat a jelenkorban is változatlan problémákat, amik húsz évvel ezelőtt is problémák voltak a politikai berendezkedésünkkel kapcsolatban, és nem csak egyszerűen föltárad ezeket a problémákat, hanem távolba mutató célokat, lehetőségeket is megjelölsz, méghozzá olyanokat, amelyek igazából egyetlen egy politikai irányzatnál sem jelennek meg egységesen. Egyik másik gondolat megjelenik legtöbbször a szólamok szintjén, de nem jelenik meg úgy, mint egy valóságos program. És bevallottan azt kell mondanom, hogy ez a beszélgetés sorozat ez a, ezt a választások elé szánjuk időben. Ellenben híven a civil rádió hitvallásához mi sem kívánunk semmiféle politikai oldal propagandája propagandájává válni. Ezt nagyon is szeretnénk elkerülni. Már azért is, mert amint hallani fogják, ezek a dolgok a napi politikai beszédben nem igazán szerepelnek. Talán kezdenénk azzal, hogy kaptam egy írást tőled, amelyik szolzsanyi címre hivatkozik, és ennek alapján egy, ö, egy programot vázolsz föl tulajdonképpen, vagy szolzsanyi cím vázolja fel ezt a programot. Ezt a program szolzsanyi cím vázolta föl 20 évvel ezelőtt, 1990 elején. És mondhatnánk azt, hogy hogy kerül az orosz csizma az asztalra, ellen, mert itt most ez a csizma, ez egy nagyon eh, kedves csizma, de mégis, hogy hogyan? Hát igen, az. Bocsánat. Uros orosz csizmát az asztalon 40 éven keresztül jócskán megszokhattuk, úgyhogy a felvetésed jogos, hogy mit kezdünk most megint vele. Hát, erről csak azt tudom mondani, hogy, hogy csizma és csizma között lényeges különbségek vannak. Erről a bizonyos csizmáról nekik is megvolt a maga véleménye, lényegében nem különbözik a mi véleményünktől. Neki nem is annyira csizma, inkább bocskora volt, nem? Csizma, csizma. Rúgni igazából csizmával lehet, Ez már a is megmondta annak idején. Maradjunk a csizmánál, de hogy, hogy a, a különbséget érzékeltessem, felolvasik egy mondatot Szolzsanyícének a 20 évvel ezelőtt kelt írásából. Ütött a kommunizmus utolsó órája, de betonépítménye nem roskat össze. Nehogy szétlapítsanak bennünket a romjai, ahelyett hogy szabadon kerülnénk ki belőle. Akkor tehát már világos volt mindenki előtt, mielőttünk is, hogy ennek a rendszernek vége van. A szorzsényszi is pontos ráltott természetesen, a figyelmeszedési pedig arról szólt, hogy jó, ennek örvendezni kell ugyan, de vigyázni kell, mert hogy ebből még bajok is lehetnek. És itt akkor lesz, amit egy másik jeles történelmi személyiség, pedig Meterny kancellár. Amikor a francia forradalmak és a Napolónia háború után nekiláttak, hogy Európát újból berendezik a Bécsi kongresszuson, akkor Metterni kancellára következőképpen sóhajtott föl. Hát most aztán mindent meg kell változtatni ahhoz, hogy ne változó meg semmi. Hát ezzel a kettős proféciával ö, lehetne talán ezt a ö, beszélgetést elindítani, 20 év az már történelmi időszak. Gondoljunk csak arra, hogy ö, mi volt Magyarország mondjuk húsz évvel a eddigi legnagyobb nemzeti csapásunk Trianon után, mennyi minden történik, és össze tudunk szedni magunkat. Ahhoz képest ö, vegyük figyelembe az, hogy hol tart most Magyarország. Húsz évvel a kommunizmus bukása után. Na most illetőleg, hát, hogy hol tart, azt, azt tulajdonképpen a bőrünkön érezzük. Egy probléma azonban van ezzel pedig az, hogy nagyon sok ember van, akinek ez az egész nem tetszik, ahová jutottunk. De a baj az, hogy, hogy ezek az emberek ordítoznak. Úgy értem ezt, hogy indulatból beszélnek, semmiféle elemzés, semmiféle helyzetmegítélés, semmiféle cselekvési program az ordítozásból nem jön ki. Úgyhogy minden esély megvan rá, hogy nem is fog változni semmi. Sőt, talán az ordítozásban az a rossz, hogy a, a demológia... Kap szerepet, Mert aki ordítozik, nem gondolkozik, és lecsap az első szépnek tűnő szólamra vagy megoldása, azok pedig általában demogógiák. Most aztán megint eszemült egy, egy szózsai cintől tanult orosz közmondás, eredeti formában úgy hangzik, hogy imával nem lehet kovászt keverni, de meg kell mondjam, hogy káromkodással se lehet. Mm -hmm. Úgyhogy gondolkodással lehetne, tehát a, a mi célunk az, hogy ezt a gondolkodást serkentsük valamiképpen ö, elő, és amikor, amikor előálltam ezt a szolzsányi írást, amit én már kezet-kezetűt fogva ismertem, meg kell, hogy egyezem, hihetetlen módon tetszett nekem, nagyon megdöbbentő volt, hogy ezzel a tanulmányal és ennek a tanulságaival az egy világon senki, de senki nem foglalkozott Magyarországon. Na mindegy, hát ami késik, nem múlik. Igazából én amit látni fogjuk, ugyanott tartunk, ahogy a Metterni kancellár is nagyon mértékadóan megmondotta. Hát következésképp ugyanazok a problémák, és ugyanazokat kell megoldani valamilyen módon. De tulajdonképpen ezeket e, szeretnénk kicsit körbejárni, és a Szolzsainy a 20 év ezelőtti gondolatai ehhez segíthetnek talán minket hozni. most azért 20 évvel ezelőtt Szolzsainy gondolhatta azt, hogy ez a kommunizmus és ez akkor fordult éppen ki a sarkából. Ennek a, a, az államszerkezet ezt nem követte. És az emberek még nagyon közel vannak ehhez, hiszen egy-két év távlatról lehet beszélni maximum. De mi az, ami húsz év távlatából is azt mondod, hogy ugyanolyan hisz maga a, a, az állam berendezkedés az a nyugati demokratikus államok formáját követi. És hát szólásszabadság van, sajtószabadság van, és egy csomó pozitív dolgot azért el lehet mondani. Hát ami a szólásszabadságot illeti. Alapjában véve ez a szólásszabadság bizonyos korlátok között megvolt a kommunizmusnak legalábbis az utolsó évében is nálunk. Mindenki dumáltam, amire jó, az írott sajtó ez kevés vonatkozott, a fölött egy egész 1988-ig még létezett egy bizonyos fajta cenzúra, aztán 88 ban akkor Pozsga Imre vállalminiszter lett, azon a hatája megszüntette a, a cenzúrát, tehát ez a változás már megtörtént tulajdonképpen a rendszerváltás előtt, hogy úgy mondjam de beszélni, beszélni, igen, szabadon lehetett. Illetőleg sajnos azt kell mondjam, hogy nem. Volt egy valami, amit akkor nem érzékeltünk, azóta már sokkal jobban, ez a szabadság fogalmához kötődik. A, a, ahhoz, hogy szabadon lehessen beszélni, ahhoz az is kell, hogy én magam szabad legyek, a gondolkodásom szabad legyen, független legyen előíteletektől, és mindenféle beszámítható érdekektől, hogyha én úgy kezdek el gondolkodni, hogy a, a Valahogy a tudatalatívból ott hogy mit szól ez a főnököm, ha meghallja, akkor ebből a fogal nem lehet szabadságról beszélni. Most a probléma viszont éppen az, hogy Magyarország most megint ebben a helyzetben van. Nagyon kevés kivételről, eltekintve ott motoszkál a, agyunk titkos hátsóra helytékbe, hogy mit szól ez a főnök. Ez a főnök most már általában nem hivatali főnök, hanem valamiféle kenyéradó Az, hogy menjünk át az úgynevezett szabad író e és elektronikus sajtóra. Hát kérem, nagyon-nagyon kőkemény cenzúra van, ezt le kell szögezzük. Nagyon kevés van orgánum van Magyarországon a szabadság érvényesül. Most az más kérdés, hogy ez a cenzúra most nem monolitikus, mint a kommunista rendszerben volt, tehát nem egy valaki vagy egy pártközpont vagy egy hely döntje, nem egy pártközpont, hanem két vagy három pártközpont dönti el. Még az a lehetőség is megvan, hogy az egyik pártközpontnak esetleg nem tetszik, amit uh, írtam, akkor átmertek, és a másik pártközpontnak pedig esetleg tetszeni. Csak fog. már átjárásod nem lesz ezek után. Még az is lehet, hogy lesz átjárás, mm. csak én nem tekintem szabadságnak. Mm -hmm. Nem is az egyébként. Azért nem, azért nem szabadság az, hogy valamelyik újságot csak mi jelenik az, amit én gondoltam, a szabadon gondoltam. Ez azért nem igazi szabadság, mert természetesen ennek megfelelően osztik meg a társadalom is. Tehát én az embereket megszólítani nem tudom. Az emberek, akik mondjuk újságot olvasnak, azok nem az újságban kifejtett szabad véleményeket olvassák, hanem a saját maguk előítéleteit. Tehát a, a, én a, a legokosabb, vagy legjobb szándékobb újsággal is tisztába kell, hogy legyek, hogy ezt egy bizonyos réteg olvassa. Az a réteg, amelyik a, ebben az újságban foglaltakkal eleve egyet fog érteni. Ö, na, Miak után az embereknek, lényegben nem mondok semmit, amit eddig nem tudtak volna, következésképpen ezt nem lehet kommunikáció mondani. Ez akkor lenne a kommunikáció, hogy én a másik újságban, ahol a, a, a pártközpont számára nem szeretem dolgok, ö, ö, nem jelenhetnek. Én ebben a másik újságban, másik újságolvasói tudnám felválósítani, a gyerekek, ti eddig tévedtetek a pártközpontot, hogy titeket félrevezet. De ebben az újságban én nem fogok eljutni soha. Na most, tehát nem tudom érzékelhető, -e, hogy, hogy miképpen rossz meg Magyarország, hogyan veszett el a szabadság egy, egy, egy látszagos teljes felszólásban. És akkor ez valóban úgy tűnik, hogy összekapcsolódik az előző időszakkal, nekem eszembe jutott az, hogy, hogy egy, egy bolha cirkusz az, hogy működik, hogy berakják a bolhákat a a befőttes üvegbe, és persze a bólha ki tud ugrani, mert tud egy métereset is ugrani, úgyhogy neki nem sok az a, az a 20 centi, amit a befőttes üvegből ki kéne ugrani, de ha ráteszik a tetejét, vagy rátesznek egy üveglapot a tetejére, akkor a bólha bele ütközik ebbe a labba, és nagyon rövid idő alatt megtanulja, hogy ne ugorjon nagyobbat, és onnantól kezdve el lehet venni a tetőt, és soha többé nem tud kiugrani a, a, az üvegből. Tehát Nekem úgy tűnik a szavaidból, hogy ez a fajta ö, szabadsághiány, ez nem is elsősorban egy külső erőnek a nyomása, hanem, hanem ezt egy könnyen manipulálja inkább ezt egy külső erő, azt a hiányt, vagy az, az könnyen él azzal a gondolkodással, ami, ami itt, itt gyökeresedett, hanem, hanem ez egy olyan tanult Hát most már azt mondom, hogy ha hát nem képesség, képtelenség, amit az előző évtizedek alatt az emberek most már tulajdonképpen két generációja, sőt három olyan mélyen megtanult, hogy talán el se tudja képzelni, hogy akkor mi az a szabadság, és hogy élhet velem. Volt a rendszerváltás pillanatában ö, ö, egy... Egy ö, ö, ö, az tulajdonképpen nagyon mértékadó mondat. A Szűrös Mátyás, a magyar köztársaság első elnöke mondotta azt a, a köztársaság kigáltása az hogy a legnehezebb feladat még hátra van. Le kell győzni 10 millió kicsi Sztálint, aki itt üldögél mindannyiunknak a fejében. Ezt nagyon ö, egyszerű és mély megalapításnak tartottam. Attól tartok, hogy mélységesen igaza van, és attól tartok, hogy ö, ezt a győzelmet nem sikerült elérnünk az elmúlt húsz év alatt. Tudjunk, azért meg kell látni, hogy ö, ö, jó, manipulálnak minket pártközpontok, és fenet, ugye mindenféle ö, jobb nem is tudom hogy miféle sötételről, kétségkívül itt vannak. De azért ö, csak azért tudnak minket manipulálni. Mert ezek az itt üdők, ennek a stalinok itt tűdők a fejünkbe. Tudni, a helyzet az, hogy az önfejű és senkire nem hallgató ember az, akit a legjobban lehet manipulálni érdekes módon. Aki nem figyel oda a másikra, az ki van szolgáltatva neki. Most velünk tulajdonképpen ez történt, és a, alapjában hogy a helyzetünk azért van katasztrofális, mert pontosan ilyenek vagyunk, és ilyenek keretünk. Tehát a győzelmet nem sikerült kivírnunk a fejünkben ülőkéről, sztalinok fölött, nem figyelünk egymással, nem bánunk szóba egymással, és ennek következébe átcsánk velünk, amit csak akarnak. Tulajdonképpen ez a, a, a megítésem szerint a mai e, helyzetnek a, a lényege. Nagyon sok elkeseredett történetet tudni ezek a mondani, nem minek de bárki, aki ezt a műsort hallgatja, gondoljon vissza saját személyes élményel, és látni fogja. Ha, ha vegyünk egy ideális világot, ahol, ahol már akkor, amikor ez a változás bekövetkezik, minden ember tudatában van a saját eme hiányosságának, korlátjának, és azt mondja, hogy hol tanulhatom meg akkor a szabadságot, hol tanulhatom meg, hogy mit jelent az, hogy szabadon gondolkodjak. Nagyon sok különféle szervezet, non-profit szervezet, sorostok kezdve sokféle kísérlet volt arra, hogy valamifajta szabadság, gondolkozást megismertessenek az emberekkel. Nem biztos, hogy az mind az is volt valójában, lehet, hogy csak egy másik rendben való beilleszkedést szolgálták, de az az érzésem, hogy itt egy olyan... Hát mondjuk úgy, hogy olyan különleges strukturális problémáról van szó, amit nem az államnak az elrendezése old meg, hanem valami kulturális, tehát valami tanulás. De kitől tanuljunk? És honnan tudjuk meg azt, hogy mi az a szabadság? Mert erről ugyan olyan értelemben volt csak szó, hogy kivívtuk azt, hogy mit tudom én, most van gyülekezés, szabadság, sajtószabadság, mármint, hogy törvények biztosítják ezeket a lehetőségeket. De hát mondjuk valóban az elmúlt év, évtized, két évtized annak is bizonyítéka, hogy ezeket a törvényeket gyakorlatilag nem tartjuk be, hanem csak nagyon vázlatosan, és ha lehet, akkor inkább korrupció az eredménye, és nem pedig az, hogy a, a törvény szellemével élnénk. Hát itt, itt üldögél, tehát ez a bizonyos kicsi Stalin mindannyiunknak a fejében. Hogyan működik ezt e, kellene megnézni? Ö, következőképpen működik. Ö, vannak olyan masszív előítéletek, ö, ö, amiket, hogy mondjam, a priori módon, tehát kezdetben minden két és kritika nélkül az ember magáival, tesz, hogyha valami problémával szembe találkozik, akkor nem fog gondolkodni rajta, hogy mi ez a probléma, mi okozhatta, vajon, hanem van rá egy kész válasza. No, egyébként ráismerünk vastagon a marxizmusra, mert a marxizmus volt az, amelyik ilyen hülyeségekkel operált. A marxizmus azt jelenti, hogy volt kb. 12 jelszó, és bármilyen helyzetre 12 közül valamelyiket rá lehetett húzni. És ez azért volt jó, mert nem kell gondolkodni továbbiakban. No, a jelszavak most azóta megváltoztak, de a struktúra nem változott meg természetesen. Például a, a jelenti nyomorúságos helyzetünket illetően ki nem találkozott már eddig is a, a, a praktum, az ügynök és az árulás szavak. Azt hiszem, azt hiszem talán az árulás a leggyakoribb a Van, de ezt mind a hármat használjuk, szoktuk, és kétségtelen, hogy a helyzetük nagyon rossz, tehát ennek valamiféle oka van. De aki a paktumokat meg az árulásokat emlegeti, az ettől a pillanattól fog elzárkózik attól, hogy megértse, hogy mi történt. Uh -huh. Tehát, tehát, tehát Nincs, ha, ha az egész helyzetnek az a, a lényeg, hogy X, YZ Z vagy az egész mindenség csoportozat mind, mindenestül áruló volt, akkor, akkor ebből az is következik, hogy tulajdonképpen nincs mit csinálni. Ha hatamuk volna rá, akkor mondjuk lehetne, hogy ezeket mind rák mögé tesszük, ezeket vagy az árulókat rácsmögé kell tenni, természetesen. De miután erre nyilván, ha mindenki árul, akkor milyen rák mögé tegyük? Erre nincsen hatalmuk. akkor egy valamire jó, lehet káromkodni. Uh -huh. Tehát az árulók csinálták az egészet, meg az ügynökök, meg a világ csinálta, akkor azt jelenti, hogy nincs mit csinálunk. Na, hát jó, ö, ö, egy üveg bor mellett a kocsmában támasztjuk a pultot, és, és szentsékelünk. De ettől nem fog megvadni természetesen semmi. Most, így értem azt, hogy alapvetően végezte az árulót és a paktumot, ez a Stalin. A Stalinnak kedvenc szava volt az áruló természetesen, úgyhogy vissza is érkeztünk a kínlópontot. Tehát ezeket a ezeket dolgokat a, a, a Stalin diktálja nekünk a fejünkben. Tehát ezeket tudom, hogy kétféle módon lehetne segíteni. A egyik az, hogy hagyjuk a fenébe és kezdjük el gondolkodni. Tehát aki nem kezd el gondolkodni, az nem tud mit kezdeni. A másik pedig a gondolat attól válik gondolattá, hogy megosztjuk egymással. És én megkérdem tőled, hogy hát nézi, ne, nekem ez a véleményem, te mi a fenét gondolsz erről. Most te hogy nem, sőt, biztos, hogy nem pont új gondolod, mint én. Akkor aztán még mindig kétféle lehetőség van. Az egyik az ordítozni kezdet, vagy, hogy hülye vagy, nem értesz hozzá, menj a fenébe, akkor nincs gondolat. A másik az, hogy elkezdek tűnődni azon, hogy mi a fene is volt az. Hát ezt másképpen vált, mondtad, mint én, de hát e, nézd csak, hát, van-e valami közös mindenek? Tehát a, a, a gondolat nem abból indul ki, hogy, hogy elutasítom, azt már nem egyezik az én gondotom, nem is abból, hogy elfogadom. Az meg itt nem gondol. A gondolat az, hogy rájövök arra, hogy mi a közös a kettők mondani valójában, és utána rájöttünk arra, hogy hát igen, másképpen mondottuk, de azért ez az alap az a két kétfelé beszéd között mégiscsak közös valamiképpen. A ezek után tovább tudunk indulni, tovább tudunk beszélni, és ebből ö, ö, fog kijönni végül is valami. Ja, menjünk, menjünk most sorba, mert remélem, hogy nem akadályozom meg azt, hogy a további pontokat is kifejtsed, de ez már önmagában olyan fontos, hogy itt egy pillanatot szerintem meg kéne állni, egyébként Konintja közben megérkezett. Én a Hogy ha ez a fajta dialógus, Ugye nevezhetjük Mi? ezt Pontos dialógusnak. Pontosan, annak kell nevezni, igen. Ahol, ahol két egymás tisztelő ember szólal meg, na és nekem ez a tiszteletrész nagyon fontosnak tűnik benne, én legalábbis így értelmezem, hogy hogy a másik véleményét és személyiségét azt mindenek előtt tisztelem, akkor is, hogyha totálban vagyok annak, hogy én más szögből látom a dolgokat, és ő más szögből látja a dolgokat, és lehet, hogy az igazságnak a különböző szögeit látjuk, lehet, hogy téved valamelyikünk, de mindenképpen így tudjuk körbejárni a dolgokat. De hogyan... E, vagy, jól gondolom, hogy ehhez, ehhez először tiszteletre van szükség? Pontosan így van, pontosan így van. Tehát a, a másikat, akikben embertársnak kell tekinteni, még akkor is, hogyha az én fülem haladtál a zöldségeket, mond. az is lehet, hogy tényleg zöldséget, nem csak én halom félre, de még akkor is. Nem azt a, a zöldséget kell nézni, amit most éppen magyarázni próbál, mert soha ne, senki nem tanított, hogy hogyan kell beszélni, gondolkodni, kifejezni a véleményét, hát ezért beszél zöldségeket. De akkor ebben az esetben is figyelnem kell rá, Tud, tudtáma kell lenni a, azzal, hogy emlőköd az zöldség működ, e, hogyha komolyan mondja, akkor valamiféle komoly emberi tartalom van, és akkor az én e, célom, vagy tervem az, hogy próbálj ezt a komoly tartalmat megérteni, ugye egy matematikus elkezd magyarázni valami a, a, a integrál számításról, akkor, akkor e, esetleg nem értem, tiszteltel tudomásul veszem, hogy ez egy komoly dolog, és valamiket pedig nagy nehezen meg kell érteni, a közébe akarok jutni a dologhoz. Hát csak azt tudom mondani, hogyha nem egy okos matematikus beszélegyen volt valamiről, hanem egy egyszerű körönséges ember beszél valami, számon alig felfogod az öltséget, akkor is ugyanez a stratéga. Meg kell próbálnom megérteni, hogy mit is akar ez az ember, mi van, mi van a mögött a, a, a kétségkívül vad és értelmetlen dolog mögött, amit én hallok tőle. Most ebben a tiszteletben, ha ez érdekes, hogy az egyik oldalon egy matematikus áll, a másik oldalon meg egy, egy laikus, és mondjuk, hogy egy olyan problémát szeretne szeretnének megbeszélni, ami, ami egy kicsit összetett matematikai ismeretet ö, föltételez. A matematikus a rangja, vagy a diplomája alapján ö, erőből tud érvelni, mert azt mondja, de hát én vagyok a szakember, hát hidd el, hogy ez így van, te nem is jártál egyetemre, létszeresebben ezt szólj bele, ez így van, hidd el nekem. A másikban pedig ott van a bizonytalanság, hogy valami reális dologot próbálnak vele megetetni, és tehát itt nem annyira a matematikusokkal szokott ez előfordulni, hanem például a mérnökökkel, akik rábeszélik az embereket arra, hogy mi, nem tudom én, ide kell mindenképpen egy utat építeni, vagy oda egy hidat, vagy egy nem tudom micsoda. Tehát sokkal kézzelfoghatóbb dolgokról van szó, mint a matematika. És bizony az embereknek valahogy van egy ilyen józan ítélő képességük, hogy talán ez a dolog nem. Nem igazán van a helyén, de nem tudnak érvelni azon a szinten. Na most nincsen kötelessége a szakembernek, vagy a nagyobb tudással rendelkezőnek arra, hogy, hogy ő neki kell addig, hogy mondjam, csak egyszerűsíteni a dolgot olyan értelemben, hogy világossá tenni a másik számára, amíg csak lehetséges. Most, hát a, a matematikus meg a mérnök között ebben az esetben az a különbség, hogy hogy hogy a matematikus magyaráz nekem valamit, amit én nem értek ugyan, de beletörődöm, hát nekem valaminek semmi köze nincs az én életemhez, az én valóságomhoz. <hül> tehát jó, eliszem, te vagy az okos, érteni még ezután se értem, tehát üssel, kavics, hát kidzavar. Most némiképpen más helyzet az úttal, de nem feltétlenül más. Az úttal akkor ugyanez a helyzet, hogyha nem érzem azt, hogy van közöm hozzá. Tehát. Ha nem érzem azt, hogy ez az út az én pénzemből épült. már pedig abból épült. Minden út az én pénzemből épült. Na most viszont, viszont a, a áttételesen az én pénzembe, ugye úgy történik, hogy befizetem az adómat, meg nem tudom csinálni, és ebből valakik úgy gondolják, utat fognak építeni. A emberek többsége általában nem gondol bele, hogy ez így van. A, a, a legékesebb példa a kedvencem, a négyes metró, amelyik nagyon szépen szemlíteti ezt a dolgot. Senki se érti meg, hogy, hogy ez nem csak egyszerűen értelmetlen beruházás hanem, hanem ráadásul mi nekünk, magyar adófizetők irratosan sok pénzébe is belekerült. Még akkor is drága lenne, hogyha el nem lopták volna felé. Szóval a... a Ebben az esetben az ember tehát nem érzékeli ezt, hogy ehhez neki valamiféle köze volna. De, hogyha változtatunk egyet a példázaton, most nem arról van szó, hogy ütetépítsünk, hanem arról van szó, hogy el akarnak nekünk adni egy családi házat. Kérem, a, nincs az a korlátolt ember, aki alaposan utána nézne annak, hogy kérem, ennek a háznak beázik a teteje, rothattak a kerendák, nyikorognak az ablakok, meg azon kívül, most veszem észre, hogy tudjuk, hogy bekötve a házba. Hát ilyeneket észrevesz az ember, és nem fogja adni. Miért vesz hát észre? Azért van jó néhány ember, és itt mondjuk, a Kisztálin akkor él, aki mondjuk az ügynöknek elhiszi azt, hogy ez a ház olyan jó, mert ez az ügynök olyan becsületes, hát olyan kedvesen mosolygott és olyan lelkesen telefonálhat. És vannak emberek, akik ezt elfogadják. Hát persze, persze, embereket át lehet verni, a, a laikusokat, és ö, a az emberek persze. Vannak, aki ezt hagyja? Ö... Általában nem jellemző. Azért valamit, valamelyes, hogyha én a saját magam pénzét... Ö, ö, adom ki, akkor e, erre figyelni. Szóval más kérdés, hogy mondjuk ilyen esetben házvásárlásnál azért ez nagyjából működik, ahol nem működik, azok olyan dolgok, amik szintén eltekintelek, tehát jelzálog, meg hitelfelvétel, meg kamat, meg nem tudom, csoda. ez olyan, olyan, olyan kicsi matematikailag hangzik az emberek számára, mikor a, látom a, a hatalmas plakáton az ordító, ír, hogy nem kell hozzá kezes, meg nem kell semmi, és háromszázalékos és hitelre adunk magán pénzt Egyik percről a másikra, akkor csak azt nem veszi az ember és hogy ez a 3%- ez heti 3 ot jelent, tehát ö, ö, egy évre ez nem tudom a, a kölcsönöseknek, a nem tudom 6 Egyébként normális államban ilyet nem is szabad hirdetni, ez kimondottan büntetendő ö, csalásnak számít, és börtönmet Na Csak azért mondom, mert mert, mert ilyen plakátokot látok az ember. Most ö, a, aki nem forgodott matematikával, emberek többsége 90%-a utálja a matematikát, az odaig se jut el, hogy a heti három százalékot átszámolja évesre. Ebből nőnek nagyra uzsorások egyébként egyebek között. Na most na, azért például azért, azért volt ez jó, mert ez egy olyan eset, ami az átlagember számára esetleg nehezen elképzelhető. Azért a házvásárlásnál megszoktam nézni, hogy becsorogja a tető. Na most Ö hogy, hogy jön ebben a tiszteletben? Mert ugye itt megint egy szituációról van szó, ami nekünk egy mindennapi szituáció, és... Az egyik fél ordít, a másik pedig kiátsza a partnerét. Nagyon leegyszerűsítve a képletet, hát azért mindenkire ez persze nem vonatkozik. Hát nézd, aki ordít, annak egyszer, egyszer csak elmegy a fejéből a gőz, még mindig ugyanottan az ordítás elején, semmi se jutott előbbre, és akkor én viszont figyeltem arra, hogy mit ordít, és olyan, olyan ügyesen ki fogom tudni majd cselezni. Mondok neki olyat, ami az ordításnak a tartalmával megegyezik. És ezzel belopom magamat a szívébe. Ez egyáltalán politika? Hát, igen ezt, igen, ezt szoktuk úgy mondani, mint magyar, magyar politika. Ez, ez ilyen, módon, ilyen módon lehet az ordítózós emberekhez az fogva vezetni. Oda kell figyelni, mit ordítanak. Figyelni, azért látod, hogy figyelni mindenképpen érvényes. Tehát, tehát ez bizony szélhámos, aki engem át akar verni, ez figyelni fog arra, hogy én miket ordítozok. Nagyon is figyel rá. És akkor kapja, fogja magát és elmondja nekem azt, ami az ordítozásomban van. Hú, de Michel a remek ember. Ez aztán, ez aztán tényleg, na, nagyon egyetértünk egymással. Na öregem, akkor, akkor tiéd a pénzem, vagy tiéd a szavazatom, vagy, vagy mitől micsoda, hát mi aztán nagyon megértjük egymást. Oda se figyeltem rá, hogy mi van a, a dolognak. Hát én nem is figyeltem, és saját hangomtól nem mondottam semmit. ezért nem figyeltem oda. Nagyon bölcsöket tudom mondani, de szerintem tényleg vissza a Szózsányi Színház. Végül is a mai adásnak a mentora, vagy szellemi atja ő hogy mit üzen nekünk az ő írásával, és hogy lehet ezt lefordítani a magunk számára. Tehát igazántiból az általad hát gyűjteményből vagy azon, annak végigmenve tudnánk megosztani a legfontosabb gondolatokat, és, és úgy érzem, hogy de az első pontnál tartunk. Hát ez a gombom, hogy az első pontnál tartunk, pedig van é. még egy pár pont. De, de most, csak hallgatókat is megnyitatva, én szerintem jó halassú tempót veszünk, mert nagyon gyorsan át lehet menni egy programnak a pontjaim, és itt, itt már ebben a rövid kis beszélgetésben Niklós Senderre már jó néhány olyan pontot előhozott, ami még csak az első pont, tehát a kis, a fejünkbe levő, hát kis Stálinnal való Igen. küzdelmünket jelöli, mert hisz, amikor tovább akarunk lépni, ahhoz már valószínűleg szabadon képes, szabadon gondolkodni képes emberként kellene gondolkodnunk. Hisz ha ezt nem lépjük meg, Persze mi most ezt könnyen meg fogjuk lépni, mert, mert mi most úgymond megléptük, de valahogy én az, annak örülnék, hogyha annyira ellazulna a hallgató is, hogy azt mondja, hogy na jó, akkor most félre teszem a... Megpróbálom érzékelni, hogy miről is beszéltek, mi az a kis Sztálin, mi az az akadály, mi az a dolog, ami engem engem a gondolkodásomat megfogja, a szabadságomat meggátolja. Hisz a Miklós ember most nem de. azt mondta, hogy kívül van a probléma, nem én úgy értem, azt mondtad, hogy belül van el először a probléma. Igen. Amit persze a erők nevetve manipulálnak és kiasználnak. Most hát mindenkült nézzük meg, hogy ki az Stalin. Egy olyan ember, aki tökéletesen egyedül van. Egyedül van bezárkozva a saját maga rögeszmény által összeépített tükörvilágba, ami hiteles világ is, mert össze-vissza tükrözik egymást a bennélő gondotok, de a tükörfősokból nem, fog, nem tud kilépni így soha. És az az ember, aki egyedül van, az ilyen módon egyúttal be is van zárkozva. Most, tehát a szózsany... Kindulni pedig a centrumból kell, tehát ebből a gondolból, és a szózsanyi cén, amikor a programát felépíti, akkor a, a dolgoknak a középpontjából próbál kiindulni. Ez a középpont pedig az, hogy az a ember alapjában nem egy egyedül álló és egyedül önmagában létező lény, hanem olyan valaki, aki ö, része valamiféle közösségnek. Erről, erről a közösségről erről sokféleit lehet mondani. Mostanában globalizációt beszélnek, és azt állítják, hogy mi az emberiség teljes közösségének a részei vagyunk, ami egy bizonyos értelemben igaz is, de az igazságnak egy bizonyos része, mert nem úgy vagyunk az emberi közösség részei, hogy azonosak lennénk egy patagón indiánnal, akivel semmi bajom nincsen önmagában véve, de egészen más, mint én vagyok. Hanem nézzük meg a közösségnek azt az elemét, akik nagyjából olyanok, mint én vagyok, és a Szózsainyszer ezzel kapcsolatban a következőt mondja, most idézni fogom, minden nép, a legkisebb is, Isten tervének megismételhetetlen építő kockája. A Kerszin parancsal parafrázisaképpen azt mondhatjuk, szeresd a más népeket, mint a sajátodat. Most egy pillanatra itt, itt akkor azért meg kell állnunk. Ezt egy orosz ember e, e, írta, és mint láthatjuk, Oroszország az elmúlt 300 évben már a előtti időszakban is arra volt híres, hogy állandóan hódított és különféle népeket a maga alá vetett, illetőleg asszimilálni próbálta, oroszá próbálta őket tenni. Tehát nagyon nagy jelentésségű az, hogyha egy orosz ember e, ilyen dolgot mond, ezt a dolgot elítéli, egyébként a könyvében hosszasan kifejti ezzel kapcsolatban a gyakorlati tennivalókat, hogy hogyan kell elengedni a e, rabátett népeket az oroszoknak, de e, mindegy, ez, ez mellék téma. Ezt komolyan kell venni. A dolog lényege az, hogy amit itt Szolzsénici megfogalmaz, az a nacionalizmus. A nacionalizmus az... az Kőkeményen és alapvetően szemben áll mindenféle globalizációval. Te is haz vagy, te is az vagy, te is haz vagy, minden együtt vagyunk, benne vagyunk egy nagy főző üstbe, különféle babcegek, aztán akkor jó babfőzeléket csinálnak belőlünk a végére. Ez a globalizációnak a, a lényege. A babfőzeléket egyébként jó megfontoló célra csinálják mi belőlünk, mert, mert ezeket az embereket lehet aztán jól felhasználni különső politikai célokra. Most szó szóval, az egészet és ezt vegyük nagyon komolyan. De a Globalizáció első számú ellenség. Ö, ö, ami helyette van, az viszont nemzetnek hívják. Viszont. Ez a nemzet ez nem azt jelenti, nem a gyűlöletből fakad, tehát nem arról van szó a nemzet esetében, hogy más, neveket, más nemzeteket gyűlölni és elnyomni kell. Egyébként is a gyűlölet az mindig valami lelki fogyatékosságnak a, a következménye. A gyűlöködő ember saját magában érez valamit elégtelenséget és ezt a külső világra. Tehát egyáltalán nem a más nemzetek gyűlöletéről van szó, hanem a saját, nem, saját nép, nemzetüknek a szeretetéről van szó. És, és ez a szeretet ez most már, ezt a szeretet szolzsányi kiegészíti ö, a keresztényi parancsalattal, ugye szeres fel magadat, ezt, ezt úgy alakítját, hogy szeres más népeket, mint a sajátodat. Tehát nem arról van szó, hogy hasonlunk, adjuk fel magunkat, hanem arról, hogy tartsuk tiszteletbe a másik népet is, eh, az autonomiáját, a kultúráját és mindent, egyebet eh, ne töregenjük elnyomására, megsemmisítésére, eh, és itt azt is eh, elmondja pontos, hogy miért, és itt Isten tervére hivatkozik. Nem véletlen, hogy ennyi mindenféle nép jött létre, és eh, hát az, az Isten meg az ember tervek között annyi lényeges különbség van, hogy mi emberek csak egyformát tudunk csinálni. Euh, még a legnagyobb, legkreatívabb alkotó művésznek, euh, festőnek, szobrásznak, nézzük meg a, a munkáját, azért egyformák. Michelangelo szobrászatnak a egyébként a volt, de azért minden szoból Michelangelo szobor lehet látni. Na, amit az Isten csinál, az egészen minden más, mindenki különbözik. Mindenki különbözik. És ez volna a dolog lényege, ez az ő terve, és akkor ezek ezt a tervet ne próbáljuk megkiúsítani azzal, hogy mindent egyformá próbálunk szabni. Hát ezzel a dologgal kezdődik tulajdonképpen Szózsanyici, ezzel a nacionalizmussal kezdődik. Az a nacionalizmus, amelyik nem gyűlöleten, hanem a szeretetre épül. Ilyen, bocsánat, ilyen nacionalizmus, mintha a 48-as forradalomban is előjött volna 1848-ban, és, és, és egy, hogy mondjam, egy szabadságharcot volt képes vívni. Magyar, szerb, szlovák, tót, stb. Mindenki részt vett benne. El kell különbíteni a nacionalizmus fogalmát a, so a sobanizmustól, amelyik ugye a másokat gyűlöli, és a másokat uh, legyőzni akarja. Ez egyértelműen be kell szögezni. Éppen 1848 aztán kapcsolatban is. Ugyanis nem volt olyan ideális a, a helyzet, mint amilyennek most mondod, és semmilyennek lehetett volna. Ugyanis uh, hát ö, szándékosan ugasztották össze egymás ellen a, a népeket. Éppen ezen aztán egybennyi mozban. Nem az és nem is utoljára Igen, de ha az Aradi 13-ot nézed, ott igen, akkor abból a fele nem is volt magyar. Hát nem a fele, alig volt egy alig volt között. magyar. És mégis mind a, a magyar nemzetért állszta a vérét, és, ez, és csak mondok valamit, a, a, a, az én őseim azok mind a 48 után mind magyarosítottak, mert németek voltak. Mm. És csupa gejza, tiborc és ilyen neveket adtak a gyermekeiknek, meg árpány, meg ilyesmi. És ez egy, ez egy tudatos magyaráváltás. Bajorországba jöttek, németek voltak. És mégis az egyik generációra a másikra még németül beszéltek, de már a gyerekeiket ők magyarnak nézték. Tehát ez nem egy faj magyarság, hanem ez egy a valami magyarság. egészen más. És ebben valahol nekem ez, ez a fajta nacionalizmus kitűnik belőle is még a nyelvüket csatták föl. A a, erre a fajta német asszimilációra én azt tudom mondani, hogy a, a németek nagyon hosszú időn, kettős sokszáz éven keresztül alapján mivel nem éltek szabadságban, hanem különféle fejedelmeiknek, hasonlóknak a rapságában éltek. Utoljára Magyarországra költődött németek a, a hazú császárnak a elnyomását is mm. tapasztalhatták. Magyarországon viszont ennek a fajta szabadságnak valamiféle levegője terjedt el is. Amikor 1848-ban ezt ebben a levögőben beleszíppantottak a, a itt élő német származású polgárok, akkor ez a, a, a levögő fölötté megtetszett nekik. Tehát tulajdonképpen ez a, ez a magyarosítás, ez a, ez a szabadság választását jelentette, hogy úgy mondjam, amit ebben a konkrét történelmesében fel tudtak mérni, hogy, hogy ez egy jó, és az elnyomás pedig egy rossz dolog. És még annyit is hozzá tudunk lenni, hogy fölne tudja, hogy van ez és mitől van, érdemes volna gondolkodni rajta, de a, a, a magyar nép ö, ö, teljesen öntudatlanul, ösztönösen, mintha a Szolzsonyi Csinálta megfogalmazott ö, parancs szellemében élne. Nagyon sok érdekes történelmi tapasztalatot ö, ö, tudnék erről mondani. egy ö, ö, Nagyon érdekes dolog például, hogy mondjuk a mi 56-os forradalom hogyan tört ki. Úgy tört ki, kérem, hogy a Pesti nép felvonult Lengyelország melletti szolidaritásra. Tehát egy, egy, egy más népvel a szolidaritás robbantott ki. De aki még emlékszik rá, hogy mi volt Magyarországon, milyen eufória volt 20 évvel ezelőtt a román forradalom idején, amikor százezer számra mentek át az emberek a szabadávált haza, és vitték ingyen a támogatásokat e, e, románia inségben évő lakóinak. Senki se szervezte, senki se csinálta. E, e, nem sokkal később a horvátokat hozzásegítettük a függetlenséget. E, grátis, ingyen és bérmentve. Egész egyszerűen van bennünk egy ilyesféle e, ösztön, valami hajlama a másik népek megértése. Eléggé furcsa dolog ez, különben a dolognak van egy annyi negatív oldala is, hogy ezt a fajta szolidaritást, amit más néppel kapcsolatos olyan hihetetlenül, könnyen föltámad bennünk, ez mintha saját saját népünkkel kapcsolatosan e, időnként mintha egyáltalán nem is létezne. Nagyon furcsa a dolog ez. Na mindesetre ez, ez, ez kivezet a dologból. Egy biztos, hogy, hogy ez, a, ez a valami, tehát a más népnek a tíz szereb, minimum tiszteleben tartása, ez, ez, ez, ez mi bennünk valami nagyon őségi e, e, e, és, és mai napig működő dolg lehet. Van hát egy telefonálók. Hello. Hello, egy nagyon picit ellent mondani. Pillanat, pillanat, Válok. én itt lesettem a hangokat, hogy ne zavarja minket igen. Én negyedem is a magyar szakosként, báró verselni mikros pánzlavizmusról írt cikkeit tanulmányoztam. Ezt nem tudom, hogy ki olvasta, ki nem olvasta a Lajos országgyűlési beszélteit, egyéb cikkeit, bár a Veseli Nyi Miklós és Széchenyi Istvánnak a műveit kellett hozzá tanulmányozni. Bennem egy rettenetesen megdöbbentő kép alakult ki a 48-as nemzetiségi viszonyokról, mert teljesen máshogy tanították ezt nekünk az iskolában a felső vezetés, tehát a szellemi vezetés részéről egy nagyon erőszakos magyarosítás indult el a nemzetiségek irányában. A, az volt már csak ott a nagy kérdés, hogy a hogy ezt milyen módon képzelik el, és ebben volt különbség Kossuth és Széchenyi között. Kossuth egy ilyen radikálisabb nemzetállam elmélettel állt előtt, ugye ezt ismerjük ezt az elméletet, hogy az a nemzet úgymond jogosult a saját nyelvét és kultúráját megőrizni, ami képes arra, hogy egy politikai államot létrehozon és fenntartson. Na most a Magyarországon élő kisebbségek Kossuth szerint, utána leírta, elolvastam, nem alkalmasak erre a funkcióra, mert nem képesek nemzetállamot létrehozni. Széchenyi már finomabban fogalmazott, ő már nem ilyen radikálisan mondta, hogy akkor most politikai szempontból kellene ezt a dolgot követni, hanem ő úgy gondolt, hogy, hogy ezek a népek önszántukból előbb-utóbb, hosszabb idő, intervallumon belül fognak beolvadni a magyarságba, és ehhez még hozzátesz annyit báró Veselényi Miklós, hogy mindez, mindezért, mindezzel azért kell foglalkozni, mert ez a pánszlávizmus rettenetesen nagy veszélye van a magyar autonómiára és államos, államiságra. Úgyhogy ha valakit ez érdekel, nem tudom, hogy hol lehet ezeket hozzájutni, én a könyvtárban találtam ilyen különböző kiadványokat, régieket, újakat, stb megböbbent volt. Nem volt ez olyan egyértelmű 48 és 49-ben. Nagyon-nagyon erős nemzetiség ellenes törekvések voltak. Én nem vonom kétségbe, hogy a nemzetiségek ö, ö, magyarok mellé álltak és a függetlenséget próbálták ki, kiharcolni. De nagyon sok nemzetiség megsértve érezte magát emiatt. Tehát lehet, hogy még ezt a kérdést Köszönjük, nekünk itt helyre kéne állni. tennünk. Köszönöm viszont ö, az, az igazság, hogy az inkább, ha megtenned, hogy le azt a... Mi csináljuk? Hogy lejjebb raknád, hogy ne gerjedjen be. Köszönöm a felhallgatót. Hogy ö, én szerintem tovább lépünk. Én azt javaslom, ö, nem azért, mert bármi rosszat hallottunk volna a hozzászólásban, azért, mert, mert nem a... Igazából nem a 48, és tehát, hogy mondjam, mi most az ideák szintjén próbálunk beszélni, hisz egy, egy, egy jövőbeli ö, remélt ö, belső hozzáálláshoz szeretnénk gondolatokat adni, és én nem tartom szerencsésnek az, hogy a múltra mindenképpen hivatkozzunk, annak most a szép részére szeretnénk emlékezni, és ez, ez ilyen értelemben nem, ö, hogy mondjam, mi nem akarom most történelmiek lenni, ebben az esetben, hanem azokat a pozitív vonásokat szeretnénk csak fölvillantani, amelyik tovább visz minket egy olyan gondolathoz, amit itt megfogalmazott előbb szint, szóval, hogy, hogy szeresd a más népeket, mint a sajátodat. Igazából ezt az üzenetet ö, szerettük volna jobban kibontani, és hogyha ebbe van némi támogatás a múltból, azt örömmel vesszük, de valószínűleg a kép nem fekete-fehér természetesen, és ebben Egy Egy mondom, akarok csak hozzátenni a 48-as helyzethez. Egy alapvető félreértés volt itt a magyarok és a nemzetiségiek között, amit aztán a, a reakció vastagon ki is használt, fölhasználta a, a, a szabadságnak az elnyomására, és ezért aztán a végén Miután mindennek véget ért született meg az a mondás, hogy a nemzetiségek azt kapták jutalomban, amit a magyarok büntetésből Tehát a Egyébként a, a pánszávizmus, amelyik egy holdvilágos eszme volt, mint az volt a világosan látható, hogyha beválik, akkor kicsit ugyanezt a rabságot hozta volna, csak hogy már nem a, a bécsi császár, hanem a orosz, orosz cárnak a, a jogara alatt. Úgyhogy, úgyhogy valami alapvető nem is és veszélyénk a természetesen igaza van, hogy a, ez a ez, ez súlyos veszélyt jelenthet a, a magyar államszervez Amely a magyar államszervezet röviden csak annyit, hogy ez tényleg a, alapjában a, a szabadság az elvére e, épült föl. Tehát arra a szabadság elvére, amelyik minden e, verbális deklarációtól függetlenül a bennelők szabadságát eredményezte e, volna, vagy eredményezte, hogyha, hogyha kibontakozhat. Hmm. Tehát e, ennyit, ennyit, ennyit a tisztas, tisztaság kedvéért akartam hozzátenni, de élet ne foglalkom ezzel részletesen. Ahhoz én mit szóltok, hogy mennyire szabad nekünk... Ö, Történelmiért lenni. Engem például mindig nagyon zavar az, hogy ha van egy, egy, egy, egy új gondolat, akkor azt mondjuk, hogy igen, de a múltban mondjuk, mondjuk az az, hogy nemzet, vagy nemzetiség, vagy, vagy nemzet tudat, vagy bármi, az olyan mocskos dolgokkal kapcsolódott össze, hogy emiatt erről, erről elkezdünk beszélni. És nem tudunk tovább lépni oda, hogy hogy ezt egy tisztább formában, vagy egy egészen más megközelítésben tárgyaljuk. A... Alapjával, hogy minden ember, minden lény azonos a múltjával. Hát minden érőjé mondhatnám, mert még egy töltska is azonos a saját maga múltjával. A, a... múltat Ilyen módon semmi értelmi nincsen letagadni, amit az ember leszorít a tudat alá, az ott robban erővé válik. Csak szembe kell nézni, adott szem pontosan, pontosan, nem? A, a, a pont erről van szó, múlt pontosan szembe kell nézni, e, értelmezni és értékelni kell, letagadni, leszorítani, semmiképpen nem kell. Most az, hogy, hogy, hogy értékelni kell, ez, ez nem azt értem, hogy pocskandiázni kell, hanem meg kell érteni. Tehát itt megint az ordítozáshoz jutunk vissza, semmi, múlt, múltról sem érdemes ordítozni. Mm -hmm. Ott is gondolkodni kell. Na ez is nagyon aktuális, ahol most tartunk, tudjuk most ordítozás kapcsán elérkeztünk a múltról való ordítozásunkba, de ebbe hadd nem menjek bele semmi kedven nincsen, de mindenki láthatja, aki néz, hogy miről van szó. Csak egy aferizma, a Igen. rendszervatás könnyékén a nagyjánémnek volt egy örökbecsű kiszoldása, szerintem ő nem is tudta, hogy milyen jót mondott, nehéz megősorolni a múltat. Ezt akkor mondta, mikor olyan elképesztő viták keretkeztek, hogy most mi is volt meg, hogy volt meg, hogy nem volt. Nehéz megbocsálni nem múltat. Szerintem ezzel zárjuk le ezt a költ, és akkor érzésem ben szerint... Benne még maradt abból a sztálinkából valami. Bocsáss meg! Igen, én megbocsájtok, csak egyről a kettőről nem jöttünk az a bajom. Gondolod? Igen. De neked miért a véleményed? Mert most itt mm. mi egy... Na sültába keverem. Maga, maga a múlt, mint olyan, az igazándiból euh, tanítomester kéne legyen. Tehát kéne, hogy felfújjuk észre annak a üzenetét, a mi és a figyelmeztető jeleit de nem tapasztalom, hogy ezt ez, ez a probléma. Ez a, ez a probléma. Én mondom, pont ne úgy, pont az nem működik a dologba, ami az értelme lenne. Egyébként pedig az idő nem visszafele halad, mint tudjuk, hanem előrefele. Igen. Tehát úgy is úgy dolgok merődnek föl. Érzem, Tehát hogy... ha olyan a múlt felé fordulunk, akkor meg úgy járunk, mint amikor ülünk egy vonatba háttal, uh -huh. háttal a menet iránynak, és Hételen, és akkor a, amik már el, elmúltak, azokat látjuk magunk előtt, mert azok úgy, úgy, egy darabig még nem tűnnek el, de ami közel van hozzánk, úgy, hogy hírtelen fölbukkan, és egyszer csak távolodni ez már is. Ja. És nem tudjuk, hogy mi felé közeledünk, tehát ez a nagyon múltra koncentrálás, tehát semmi sem jól végletekig hívve. Ezt akarom ezzel mondani. De egy nagyon fontos kell kiinduló alapunk, amit nem szabad elfelejtenünk, és ez pedig az, hogy abból indultunk ki, ha az ember nem tud szabadon gondolkodni, mert ez a gondolkodás, ez, ez megkötött az előző tapasztalatok, a tanult és egyéb más okok miatt, és most még itt nem is beszéltünk a külső erőknek hatásáról. Ezt hogyan próbáljuk meg felszabadítani? Eddig számomra, mint pozitív ilyen, ilyen üzenet az, hogy az ember legyen kész a dialógusra, tisztelje a másik embert a végtelenség, és ez a, a nemzetre kiterjedve mindjárt meg is jelenik, hogy, hogy az más ember csoportokat is ugyanolyan szeretettel ö, tiszteljen és, és kezeljen, mint ahogy a saját. Az. És akkor szerintem itt nem csak a, a nemzetről, hanem akár a családról, vagy egy városról. Tehát ezeket, ezt a nemzet fogalmat mennyire lehet tágítani ilyen értelemben? Mert mondjuk itt a nemzet az a... Az a hát mondjam, az egy nyelvet beszélők, vagy egy országban élőket jelenti leginkább az ember fejében. Ezt mennyire lehet kiterjeszteni mondjuk egy családra, egy közösségre, ahol családok vagy, vagy, vagy egy faluban együtt élő emberek vannak, és akkor mi vagyunk egy faluk közösség, amelyik szemben a nemzete, állhat valami. A nemzet eredetleg a nemességet jelentette, a fő és a köznemességet Hát igen, igen de itt már egy sokkal mélyebb és... Csak hogy a, a szó genezését elmondjuk, hogy innen származik maga a szó, és miután a, a, a éppen 40 orszas törvények tették ezt, akkor ilyenek a szónak a. Jelentését. Az a gyanú, hogy nem ilyen alapon fogalmaz, már csak azért sem, mert az orosz nyelve lehet hogy a nemzetnek pont nem ez az etimológiája, Mert ez nekünk, ez egy plusz jelentést hordoz magyarul, ugye nekünk ezzel mindig meg kell küzdenünk. Hát a narod, meg kell. narod szó, hát na, a egy, egy, egy, egy biztos, hogy a nemzet maga egy, egy nyelvújtás kori szó, a latin náció szóból ered, egyébként eléggé pontos. Ez a náció, az a nátusz a születés szóból számít. Nem, a közös, a... Igen, igen, tehát a végig még a közös származást jelenti maga, maga a, a Uh, latin szó, so de ez természetesen átvitt értemben számít csak, tehát a maguk a romollyak sem e, a származásra mindenféle egyebet tekintettek. E, ez, egy, ez egy arhaizmus ebben a szempontból. A, a közös származáshoz igazából véve e, e, túlságosan sok köze nem is feltétlenül van a nemzetnek, e, de annál több köze van a úgynevezett közös nemzettudathoz. Most az, a, a közös nemzettudat az, az e, persze lehet mondani bizonyos fokig, hogy mitikus és legendás, Dolog, mert hiszen éppen a, a, a, ami a származást illeti e, Gézate német őseinek nyilvánvalóan nincsen ilyen értelemben közös e, származási e, e, e, e, összefüggése e, mondjuk az Árpádnak a, a, a Kárpáton keresztülbe jött népével, de minden esetre ennek, ennek a népnek van egy, egy, hogy mondjam, saját maga által uh, uh, uh, kialakított uh, özen, önazonossági mítosza, uh, Ez a mítosz az, ami a, a uh, nemzetnek népnek a, a azonosságát meghatározza, mint ahogy kivétel nélkül minden ember önazonosságát is a saját magáról alakított mítosz uh, szabja meg. Tehát minden ember a saját világ, az ötkülülő kül világot uh, a saját maga életének a mítoszán keresztül tudja. segíteni a nemzetnek a Mindenképpen helye van, hogy ez, ez, ez a szüleinken keresztül jut el hozzánk, tehát ez, ez egyfajta ilyen sajátos vérségi ö, kapcsolat tulajdonképpen, mert bár tanult, mert nyilvánvalóan valakit mondjuk egy csecsemőt elvisznek egy idegen országba, akkor lehet, hogy úgy fog érezni, de ezt a valahogy a szüleinktől és attól a, a, a, a, a forrás közösségtől kapjuk ezt a tudatot elsősorban. Hát, Ott hogy, a, hogy a nemzet mennyire tanult fogalom, azzal kapcsolatban nem, tud, nem is kell más mondanom, mint a janicsárokat akik a török időkben úgy történt, hogy keresztény gyerekeket, nagyon sok magyart is elraboltak, aztán janicsár iskolában kinevelték őket, és hát tulajdonképpen a dolog nem változott ebben sem, a Janicsárok most is köztünk vannak, mi az, hogy? Nagyon is, és, és, és hát látható, hogy, hogy a, a, a nemzethez tartozás mennyire nevelés és szoktatás kérdése is. Most még bányoljunk még a szabadságnál, mert mi van egy pár percünk. 11-ig, jó, és ezt erre ki fogjuk használni meg, hogy mi az a további tényező, amit, amit itt meg kéne még említeni. Van-e még olyan? Tehát mondtuk ezt a tiszteletet, a, a másik iránti figyelmet, a dialógust, de mi az, mik, mik vannak az mik amikre még nekünk gondolnunk kell a felszabadításon? Elején, elején mondottam, kicsit elsiklottunk fölötte a, a, a, a szabad gondolkodást. Uh but that, uh, uh, a szabad gondolkodás azért egy valamit e, tudnunk kell, és itt a, a múltra is visszautalnék: e, az ember nem a levegőből gondolkodik, nem a világűr és körepén minden e, e, kapcsolat nélkül, hanem ami az ember gondolkodik, az az általa megszerzett ismeretek. Kizárólag ezen belül tudok gondolkodni, Ez esetleg hozzá tudok adni ezt a sztamaszt e, gondolkodásnál fogva, de építkezni kizárólag abból e, lehet, e, amit én eddig megtanultam. Tehát a, a múltat már csak Kévés lehet eltörölni, hogy internacionálban Internacionálisban énekeltük, mert ha múltat eltűjük, akkor nem marad semmi. Tehát gondolkodni csak abból lehet gondolkodni, amit megtanultam. Most ez, a, a lényeg, ez volna a lényeg egy például a tanulásnak. Ezért járunk iskolába, hát a Iskolában mi nem azért járunk elsősorban, hogy, hogy mindenféle hasznos ismereteket ö, szerezünk, hogyan kell kezelni a számítógépet, és akkor ilyen számítógép programszerkesztő lesz belőlem, hogyha jól megtanultam. Ez mondjuk hozzátartozik a, a, a dolog technikai részét, az én megélhetésemet a munkamegosztásban ilyen módon biztosított hogy szereztem egy szakértelmet. De arra, hogy az iskolának kezdetektől fogva nem ez a célja. Ö, sok ezer év volt, nem az a célja, hanem az a célja, hogy a világról át ismereteket közvetítse a számunkra ezért olyan ostobaság mikor időnként egy pedagógiai reformáról beszél hogy no, most már úgy globalizáció van Felejtsük el, hogy nem kell történet tanulni, nem kell magyarodalmat tanítani, e, tulajdonképpen magyar nyelvet sem nagyon kellene, mert hiszen az angol a világnyelv tanulni, mindenki angolul, és akkor sokkal jobban fogunk tudni boldogulni. De ez úgy marhasága, ahogy van természetesen, e, ez a tanulás fogalmának a teljes félremagyarázása. magyarázása. Tehát az a sok mindent, amiben én gondolkodni tudok, az sok mindent bizony hozzátozik a történ, meg az irodalom, meg hozzátartozik a földrajz, meg a kémia is, még akkor is, hogyha nem földrajz tudós és nem kémikus ez belőle. Valami tudnom kell, mert, mert ennek alapján tudok gondolkodni a világról az ismereteim alapján. És ha a világról nem tudok gondolkodni, akkor a világban elvethett ember leszek, kiszolgáltatva a már sokszor említett és kevés dicsét manipulációnak. Ez, ez visszacsank, ugye ember emberfőkre volna szükség, de bennem van egy olyan nagyon nagy zavar ezzel a műveltséggel kapcsolatban, hogy él bennem egy kép, hogy mi, mi lenne az igazi műveltség, abban van egy jó adag spirituális műveltség is, ami a mai iskolából teljes mértékig hiányzik, az egy ilyen magán ö, szorgalmi feladat, és, és ö, igazából nincs hol általában elképzelése az embereknek, hogy az, az micsoda. Hiányzik ez, a, ez egyfajta ilyen világlátás, ami egy ilyen holisztikus valami, hogy az egész világot ö, magamhoz képest, Istenhöz képest, a természethöz képest mindegy ki, mit e, tud hinni, de egy nagyobb összefüggésbe lássam, és hiányzannak bizony azok a dolgok is, amit te említettél, hogy, hogy az a hagyomány, és nekem úgy tűnik, és amikor mi beszélgettünk, ha visszaemlékszünk a karácsony Sándorra kapcsolatos beszélgetésekből, nekem az derült ki, hogy a saját hagyomány az olyan univerzális valószínűleg minden népnél egyformán, azokat az univerzális, hogy mondjam, gondolatokat hozza magával, ami pont ahhoz segít, hogy a világot nagyobb egységben legyek képes látni. Tehát a saját meséjünk, a, a hagyományaink, a saját íróinknak a művei, az, azon keresztül láthatok meg valamit, amit egyébként talán nem. És a mai oktatás ebből egyre kevesebb elemet hozzát, és egyre több a, a, a technikai jellegű információ. Na most Lehet-e le... így szabadnak lenni? Semmi, természetesen semmiképpen nem lehet, de most ez a, a, a oktatáshoz még egy lényeges dolgot hozzá kell tenni, azt, amit itt Szolzsányi Cín is a centrumba helyezett. De most egy más valakire hivatkoznék, éppen Jürgen Habermas, aki nem egyéb, mint az európai ö, ö, antikommunista baloldalnak az egyik nagyon jelentős ö, képviselője, egész életében német szociológus, a Frankfurti második iskolának a vezér alakja, és ö, egész életében kemény kapitalizmus kritikus volt ilyen tudjuk lehet mondani szocialista bájtottságú szabadgondolkodó ember most Habermas néhány hónappal ezelőtt a következő belátásra jutott a európai kultúrának ezek az univerzális értékei mint humanizmus, demokrácia, szabadság ezek a keresztény gyökerek nélkül teljességgel értelmezhetetlenek és hatástalanok. Tehát itt, itt arról van szó, hogy, hogy ezek, ezek a dolgok jelszavak maradnak akkor, hogyha nincsen valódi centrum, nincsen hová hozzákötni a dolgokat. Hát, hogy mennyire jelszavak maradnak, azt az Európának és Nyugatnak a mostani széthólása önmagában véve nagyon kiválóan szemlélteti, és Habermasztra azért hivatkoztam, hogy egy szabadgondoló táborból egy öreg szociológus is eljutott már erre a megalapításra. Tehát uh, itt a, a oktatásban, uh, amiről szó volt, uh, ehhez hozzátartozik szorosan az, hogy ennek legyen egy meghatározott értékcentruma. Ennélkül csak kacsvasz van, egymás uh, melléhányt adathalmaz, amiből igazából véve ismeretek összejöhetnek, de műveltség ebből össze nem jön soha. Még nekem ide van egy fontos kérdésem. Bizony, mert ez egy fontos téma. Az, hogy amikor elhangzik a keresztenség szó Európával kapcsolatban, akkor mindenféle ilyen ilyet uh, hangok uh, jönnek, hogy de hát ezért az egyház és az állam szétválasztása, de itt az egyházi keresztenségről van szó, vagy valami valamifajta spirituális látásmódról. Én hajlandó vagyok ez utóbbit uh, uh, fontosnak tekinteni, és, uh, és uh, hogyha az egyházi szervezeteken keresztül való hatalmi, hatalom ö, érvényesítésnek a, az igényét látjuk ebbe. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez gondolják. Itt, itt egy nagyon Tudom fontos, ezer, ezer jogatnak, nagyon fontos különbséget kell tennünk a nagy magyar gondolkodónak Szabolajosnak a különbségtételét, aki a legélesebb különbséget teszi az egyház és a klérus között ebben nem kívánok különösebb bemenni. az egész az egysház az nélkülözhetetlen, mert, mert egyház nélkül ö, ö, ö, az emberek csak magán fantazmagóriái vannak. De az egysházat egy, egy, egy spirituális dolognak. Ö, világos, ter természetesen spirituális dolog, de természetesen, ö, ezt meg kell különböteni a klérustól, az a hatalom, amiről te beszéltél, az a klérusra vonatkozik, és nem az egyházra. Melydeféle szermi dologban, hogyha a hatalom megjelenik, akkor mindennek vége. Ez nem csak az egyháza vonatkozik, hanem a világon mindenre. A Magyar Tudomás Akadémiára is vonatkozik, hogy csak egyet mondjak. Én csak egy, egyet teszek hozzá, hogy miután a szóval szöges ellentében nem egy egyház van, mm. ugye, hanem több ház van, ezért már is a kérdés, hogy most melyik egyházról beszélünk, és ettől kezdve viszont én is azt erősítem meg, hogy itt a szellemiségről van szó alapvetően. Mondjuk ki a szót, miután Európában élünk, alapvetően a keresztény szellemiségről. És, hogy hát, aztán... a mi olyan lenne, hogy szeresd a mint te magad Így például. van, így van. A, Szeresd a barát, másik népet, mint sajátodat. Itt, és, és erre alapozódva... Építhető, vagy tartható fenn egyáltalában az, amit kultúrának lehet nevezni. Mm. Mert egyébként, ahogy a Vandi mondta, adathalmazról van szó, hogyha ez a szellemiség, vagy egy magas szellemiség nem áll mögötte. Mm. Ezzel tudom csak megerősíteni az eddig elhangzottakat. Csak például, mondjuk csak egy kis kitétel, hogy, hogy a Magyarországon most van egy, van egy egyházi törvény, aminek alapján egyháznak nevezheti magát a jog szerint minden, vallási szervezet, ami bejegyzeti magát, és ezzel az egyháznak ezt a spirituális jelentését egy ilyen egy, egy, egy jogi kategóriává hát én azt mondom most, hogy degradálta a törvény. Én szerintem nagyon szerencsétlen volt, hogy az egyházi szót használja, hisz a vallási szervezetek regisztrációjáról kellett volna beszélni, és nem pedig valami egyházról, mert mindenki nevez. Hisz pont az egyháznak azt a szent, szent mi volt át mélyen belekeveri a, a, a, a napi ö, hogy mondjam, részben, a politikában, részben pedig a, a, hogy mondjam, a napi ügyintézés keretében, és ez nem arról szólna eredetileg. Ez, ez, amit mondasz, egy tulajdonképpen nyugat szellemi széthullásának egy sajnálatos tünete. Magyarországon csak lecsapódott az, ami egyébként általános. Annyit tudok csak mondani, hogy ennek a jelenségnek nyomása nincsen például az Iszlámban, de nincsen nyoma se mondjuk a, a, a dél-amerikai, indiai vagy kínai kereszténység esetében sem. Na most akkor tartunk egy kis zeneszünetet, és utána visszajövünk, és tovább lépünk. Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Folytatjuk tehát Kolondzia Gábor, Mányai Géza és Miklós Jendre beszélgetünk, és euh, Miklós endrének az írása képezi a beszélgetésnek az alapját, amit most önök nem ismernek, de ha föllátogatnak majd a nagyvárosi.blog. Holnapra, akkor mondjuk holnap, akkor elolvashatják az egészet, de az elképzelésünk az volt, hogy ezt nem hagyjuk annyiban, hogy ezt a nyolc oldalt, ezt most ledaráljuk, hanem még kicsit kivesézzük, ugyanis, ugyanis minden egyes gondolata egy, egy hát világépítő gondolat, amire úgy érzem, ha mi képesek volnánk hasonlóan gondolkodni, az megtermékenyíteni a, a, a, a jövőről alkotott elképzeléseinket, és talán másképpen állnánk a különböző politikai ígéretekhez is, és hát a, a nem politikai, nem gazdasági ígéretekhez is. Hát a következő témakör hát. ugye a földről szóló Igen. rész, tehát Sorzanyészén mindjárt a nemzettől kapcsolatos gondolatai után a második helyen már a Földről beszél, mint ezek szerint a legfontosabbak egyikéről. Egyébként ez, ez nálunk Magyarországon abszolút neorálgikus téma, csak felvedetésképpen mondom, hogy ugye most adják a TV1-en a 20 évre ezelőtti híradóknak a megismétlését, és mi itt volt ez 20 évvel ezelőtt, egy naszabási tüntetés volt a hősök terén, a paragazdák fölvonultak, mert azt tapasztalták, 1990. februárjában vagyunk, hogy a TSZ-nökök kezdik a maguk kényekedve szerint privatizálni a Földet és eladogatni a a Földet. Tehát már 20 évvel ezelőtt ez a téma nagyon édesen fölvetődött, Ö, és ezóta még élesebben vetődik föl, hogyha ezt lehet fokozni. Ö, és azok a szavak, amiket itt Szolzsányi írt, ezek prófétai szavatnak lehet mondani ilyen értelemben. Érdemes akkor a legfontosabbakat esetleg megosztani a hallgatókkal. Hát, ha egy részletet akkor a Szolzsányi Szín 20 fogalmazványából. Már a sikerült kiirtani a paraszti réteget annál több viszont az árnyék gazdaságban megazdagodott spekuláns, gátlástalan ügyeskedő, akik már túljutottak az elsődleges tőkefelhalmozáson, és akiket a mai korrupt közigazgatás nem képes megbízhatóan ellenőrizni. Részvénytársaságok, szervezetek, szövetkezetek cégére alatt valóságos latifundiumokat vásárolhatnak fel, nem szólva arról az esetőségről, hogy külföldiek is vásárolhatnak földet. Hát kérem, ez úgy látszik, hogy Magyarország is része a földgolyó egészének, tehát valami nagyon hasonlatos dolog történt itt arról, amit Oroszországról írt. És itt a következőt akarom mondani. A továbbiakban aztán Szózsányi cím foglalkozik a gazdaság általános problémáival is. És nagyon jelentős ez a szerkeli tagolódás, hogy a föld. Mint, mint problémakör, megelőzi a gazdaságot, mint problémakört. Tehát a Föld a, a, ebből a szemszögből többet jelent, mint az a gazdaság, amiben pedig élünk, mert onnan szerezünk be a, a megélhetéshez szükséges eszközeinket. A, a, a, föld, a Föld az természetesen a gazdaságnak is része, mert hiszen mi azt, tuduk, azt tudjuk mi emberek megenni, ami a Földön megterem a számunkra. Tehát ebből a szempontból valóban az elsődleges olyan termék, vagy gazdasági produktum, amire mindenek fölött szükségünk van. És itt ezzel kapcsolatosan egy nagyon ö, ö, lényeges és elkeserítő dolog, ami az újkorban az elmúlt kb. 300 év alatt történt, mert az történt, hogy a földdel kapcsolatos dolgok, a földnek a gazdasági szerepe, ennek a gazdasági szerepnek az érdekérvényesítő lehetőségei hihetetlen módon lecsökkentek. Tehát, ha megnézzük például az árakat, lehet mondani azt, hogy a, a, a mezőgazdasági árak, mezőgazdasági termékek, élelmiszerek árai rendkívül olcsóak a, a, a, a, a ipartermékek árahoz képest, de ezt megfordítanám, az ipartermékek ára rendkívül drága a mezőgazdasági termékekhez képest, és magyarul. Az ipartermékek előadásait felelős gazdasági erők képesek arra, hogy a mezőgazdasággal szemben a, a saját maguk ö, ö, megtermelt értékeit, fölértékeik. Ezt mindkörülséggel agrárólónak szokták mondani, ami ö, jó mondjuk ennek a részét terület az agráróló, azt jelenti, hogy a mezőgazdaság által felhasznált termékek hogyan állnak az értékesi termékeket. Olló az vagy nyílik, vagy záródik, vagy alami történik vele, de egy biztos, hogy tök nem Profális dolog a mezőgazdaságnak ezzel a értékelése, mert ilyen módon a modern gazdaságban mint hogyha jelentéktelené vált volna maga a mezőgazdaság. Vannak statisztikák, hogy nem tudom, hány ember, hány százalék dolgozik a gazdálkodónkban, az ember azt hinné, hogy hát, ha ilyen kevesen, akkor ez nem is érdekes. Mm. Úgy szóval nem számít. Pedig számít, mondják is számít, mert én még egyszer mondom, mi csak azt tudjuk megenni, amit a mezőgazdaság megteremt, és ami nem tudunk mit tenni, akkor nekünk végünk. De. Tehát a mezőgazdaság ebből a szempontból is fontos, de a Föld még ennél is fontosabb egy fokkal. Mégpedig e, itt e, két vonatkozása van ennek a dolognak is. A, a, egyik az egészen mély és átfogó dolog, és itt e, e, e, Faludi Györgynek a, a Vion vers idézetére e, tudok hivatkozni. A Földbe térünk hányan, az évek százak, mint a percek, véret kionoló bíborával irgalmaznékünk Jézus hercege. Hát ez a Föld, amiből vétettünk. Most ezen túlmenően is a Föld az a darab valami, amin mi élünk. Hogy ezt mennyire nem szabad lebecsülni, hadd mondjak egy történelmi alapvető esetet, a azok a népek, amelyik kiterjeszkedtek a földgóló valamely részén, és nem a földre alapozták a ellenétüket, hanem más valamire, iparra, kereskedelemre ezt hasonlókra, eltűntek és felszívottak. Mint, ezt felszívottak a görögök például, akik valamikor 2000 év az egész földközi tenger minden városában laktak. Kik maradtak meg? Megmaradtak azok a népek, akik a földet művelték. A a újkori gyarmatosító népek közül kik maradtak meg. Dél-Afrikában megmaradtak a, a búrok, ezek a holland parasztok, akik főművesként érkeznek, azóta is földművesek. A búrok ott vannak, ma is köszönik, jól érzék magukat. A, ő, Dél-Afrikába keveredett ankol és egyéb ö, ö, népesség, az fölszívódott, eltűnt, elvándorolt, mit tudom én, ö, lényegében jelentéktelené vált már. A búrok nyilvánvalóan meg fognak maradni, mint földművesek. Hát ez a, a, a föld és a népnek a megmaradása közötti alapvető összefüggés, az a nép, amik elfordul a földtől, mint olyantól, az a nép belátható időn belül el is fog tűnni természetszerűleg. a, a, a, a ország azok, ki az emberek lesz, akik az országnak a földjét megművelik. Ez ténykérdés. Nem véletlenül, hogy amikor az Izrael újraalapították a második világháború után, akkor újraalapítási kibucokkal kezdődött. A, a kibucnak persze többféle szerepe is jelentősége van, de mindenek előtt és mindenek fölött az, hogy földet kell művelni. Ha mi nem műveljük a földet, akkor a föld nem lesz a miénk. Na, hát ezt nagyon figyelmi ajánlom mindenkinek azoknak, akik úgy gondolják, hogy semmi probléma nincsen abból, hogy jön a nem tudom kicsoda németországból Hollandiából, vagy Ukrajnából, és fölvásárol hektár hektárföldet. Na és hát a GDP-val is beleszámít. Nos, persze, mi mi a GDP, az megint egy külön téma, majd lehetőleg a gazdasállal visszatérünk rá, most nem akarok ezzel vesződni, de lényeg az, hogy, hogy azért ezen a bizony 100.000 hektáron, amit fölvettem a példákedvét, ezzel nagyon sok ember meg is élhetne. Hogyha egy valaki egy latifundium formában műveli, akkor a következő dolgok fognak történni ezzel a földdel. Először is az a 10 ezer ember, akinek ez a 100.000 hektár megélhetés jelenthetne, nem fog itt megélhetést találni magának kérdésre, akkor miből élje meg, de most ezzel nem foglalkozni. Igen, mert 300-an fogják megművelni hatalmas gépek. Igen, pontosan. Na most a másik, másik, oldal, másik dolog. Kérem, eh, hogyha 300 ember művelni meg hatalmas gépekre ezt a Földet, akkor kizárólag extenzív módon tudja megművelni. Tehát ezen a Földön lehet búzát, kukoricát, repceolajat vagy szóját termelni, eh, amit aztán valahol bedarálnak, eh, felhasználnak óriási tömegben, a rengeteg sok mindent, ami az ember megjelhetéséhez kell, zöldség, gyümölcs, eh, gyógynövény, nem azt ilyen módon megtermelni nem lehet. Végeredményben még az sem igaz, hogy a gdp így, meg úgy belátható, sokkal, de sokkal kisebb, még a katasági hozzájárulása is ennek az óriás üzemnek. De ettől függetlenül az óriás üzem a számára, ez egy koncentráltabb jövedelem. Különböző számára hatalmas jövedelem, természetesen a, a többieknek meg annyi. Na most, és a harmadik pedig. Az ilyen módon megművelt földet föld el fog pusztulni. Belátható rövid időn belül a napokban egy nemzetközi szervezet e, nyilvánosságra hozta azt az értesítését, hogy 60 éve van még a Földön a termőtalajnak. 60 év. Az újokáinknak nem lesz mit tenni hallgatói. És hát ennek többféle összetevője van, de az első számú is legfontosabb, ez. Ez a százezer hektárok egy tagban való művelése, nagy gépekkel, az élőmunkának a kiküszöbölése, a, a családok e, megélhetésének a megszüntetése ez. De ez hiszem, hogy itt a Föld, akkor itt nem csak arról van szó, hogy egy paraszti életi iránti nosztalgia, hanem ez egy, ez egy ökológiai kérdés. Ez alapvetően, nagyon soros alapvető a, itt a Föld, kérdés. mint maga, már az egész Földre vonatkozóan is érvényes, ez az egész természet is a Földnek a fogalma köré tartozik, akkor Hogyat? valahol nem. Szócsonyi Szina azt mondja itt: Ha a Földet nagybirtokosok szerzik meg, az erősen megnyomorítja a többiek életét. De nem engedhetjük meg az ilyet már csak azért sem, mert előrelátható a Földünk közeli túlnépesedése is. Igen, van egy olyan mondat, ami nagyon fontos elhangozzon, azt mondja, hogy az ilyen vásárlásokat semmi szín alatt nem szabad megengedni. Ha a Földe igen. Tehát ez az, amit nagyon kemény kijelentés. Ö, ami hát igazán most visszatérjek a 20 évvel ezelőtti tévéhaladóra már akkor ezért tüntettek a hősök terén a gazdák, hogy ez ne történjen meg és ö, ez elmúlt 20 év azt mutatja, a Magyarországi története azt mutatja, hogy sajnos ebben az irányban haladunk ö, először fű alatt ugye, ilyen zsebszerződésekkel de 2011-től Szabad ez a gazda, hivatalosan is, mert az Európai Unió tagjaként nekünk kötelességgel válik, hogy szabadát tegyük ezt a piacot. Hát. De itt, itt önmagába véve, ha egy dolog az, hogy a külföldi megveti, de a másik az, hogy egy kézbe túl nagy ö, mennyiségű föld, és ezt ipari módon művelik. És ez a külföldi nál, is nyilván a félelemnek ez a, az alapja, hogy, hogy nagy mennyiségi földet külföldi hasonló célokból fog megvenni, mert hogy tudna ő egy távoli országba eredményesen működni, ha nem valamilyen fajta ipari termelést vezet be. Valószínűleg nem kiskertet jön kapálni majd Hollandiából, meg nem tudom micsoda, hanem majd valamit. A, a probléma, a, tehát most gazdasági szemször nézve a probléma, amit a következő. Természetesen világos dolog az, hogy, hogy ö, objektíve nagyobb értéket lehet termelni akkor, hogyha valaki körömvirágot és hasonlókat ö, ö, nevel és ad el néhány száz nézetpéteni kicsi parcellán, ami igen jövedelmező, viszont igen munkaigényes dolog. Ez azért ki lehet számítani, hogyha ezen a százer hektáron körömvirágot és hasonlókat termünk, objektíve sokkal, de sokkal nagyobb jövedelmet tudnánk szeretni. Csak hogy a probléma következő. Ilyen munka Igényes, mikrotechnikákat bérmunkával csinálni nem lehet egyszerűen lehetetlenség a megfizetni se lehet és az embereknek a, a munka intenzitás nem lehet biztosítani. Végemünkre a jobbátság rendszere és főleg a másodjobbátsági azért bukott meg a szabadparadsággal szemben, mert, mert azt a fajta intenzív agrármunkát, amit egy szabadparadsz végez a saját földjén, azt egy, egy jobbágyval, bérmunkással, zsellérrel elvégeztetni sehogyan se lehet. Na most, ez, ez tehát ilyen él, nézben a munkafelszabadítása egy előreható lépés volt, a, a, a feudalizmus meghaladása lehetett volna, hogyha nem a, a kapitalista óriás tőke veszi át a szerepét. Tehát mindeset ez a, ez a szabadparaszti gazdaság azért még megmaradt, és ennek a gazdaságnak lehetőségei, gazdasági lehetőségei óriásia. Hát... Ö, ö, Szolcsenici magában a írásban hivatkozik a következőkre, hogy intenzív módszerekkel az emberek csodákat tudnak művelni, az már bebizonyosodott a parányi háztáigazdaságokban. Ő mondja, nem én. Én következőt tudom hozzátenni. A Gödöllői Egyetemen végeztek próbaszámítást, elméleti számításokat arra, hogy tudnék mennyi föld kell az embernek. Hát kérem, a dolog végerebb, hogy közölhetem. Egy öttagú család kettő Négyzetméteren meg tudja termelni mindazt, ami az élete hogy szükséges: szükséges, kenyergabonát, zöldsége, gyümölcsöt. Na egy valamit nem, a húsebb a 200 négyzetméterben nem fér bele, az jóval nagyobb a igénye. De kérem, ezek szerint, ha egy öttagú család ennyiből meg tud élni kis hián, akkor ez azt jelenti, hogy egy hektáron meg tud élni 25 ember. És ezt most tessék felszorozni, és akkor kiderül, hogy nincs népesedési probléma, ha így indulunk ki. Bizony. Mert ez 25 milliárd ember tartana el. Csak, csak akkor a húsevésnek véget kell nevezni. Jó, a, a, a húsevésnek... Alappélvőn azért nem lehet egészen véget vetni, mert, mert az hát állattartás. Mindenképpen csökkent. A mindenképpen csökkenték. A de Az állattartás hozzattozik föld regenerációjához. Mm. Tehát, hogyha a hús beleveszik a dolgot, akkor hektárok keverednek a, a, a mérlekbe, de itt nem csak a húsevésről az, amit mondottam, az állatít rágyáról is, amelyik a föld erőnek az utánpótlását e, jelenti a számukra. Na Egy a lényeg, hogy, hogy az itt intenzív mezőgazdasággal sokkal, de sokkal e, Ö, ö, több embert ö, ö, tudnánk eltartani, mint extenzíve. De hát a 2.000 négyzetméterre még hat mondjuk egy példát. Alapjában véve, hogyha belegondolunk... elnézést csak, a, hogy jobban értsük. Azért a 2.000 négyzetméterre nem kell venni ö, 20 milliós traktort. Hát igen, ezt, ezt, ezt más kell felszámolni. Tehát mondjuk van egy, egy, egy, egy telne valakinek, vagy egy, egy ökre letán, ami mondjuk nem tűnik olyan hasznosnak, ám, ám a faluban, ha néhány gazda azt használja azokra a mezőgazdasági munkákra, amire kell, és ugye nem 500 meg 1000 hektárokat kell megszántani naponta, hanem tényleg csak azokat a kis területeket, akkor, akkor a trányát is adó jószág az, az ebbe a körforgásba beleilleszthető, és egy természetes helye van. Kisgépek kellenek ö, ö, Kézi munka kell. Magyar és akár az állati munkát is ismét be lehet. Az állati munkát is be lehet. Egy biztos azért, hogy, hogy jó a több kézi munkát igényel a dolog, és még egy valami is szükség, és azt hiszem talán ez a legfontosabb. Az kell, hogy az ember a saját életét alárendelje a természet ritmusának. Ez a, a modern emberben nagyon kiveszett ez a dolog. Éjszakázunk a, a kávéházban, meg nem tudom, hogy nappal alszunk, éjjel szórakozunk. Szóval a, a mezőgazdaságban élő ember számára a kötöttség hatalmas. Na az nem véletlen, hogy például a, a paraszt számára ismeretlen fogalom volt, és talán ma is ismeretlen fogalom szabadságra menni. A, a, én a gyárban dolgozom, jár nekem a három vagy négy-hét év szabadság, kiveszem a szabadságunk, de utazom mit Egy paraszt mindent további ő nem teheti meg, mert van a föld, van az állat, ami napról napra, a, a, a, a világ ritmosanak megfelelően kell lenni. Tehát ez, ez szó szerint oda van kötve a, a, a paraszt a földjéhez. Ez, csak ez azért egy, egy a paraszt élet mellett, én azt az, az a gyanú, hogy az embereknek nincs is olyan nagy vágyuk arra, hisz olyan szakaszok vannak a, a munkában, mondjuk télen vagy nem tudom én, különböző időszakokban, amikor ők tulajdonképpen sokkal jobban tudnak pihenni. Persze. Ez egy másfél élethizmus élet, élet, jelent... Mindig a természetben vannak, tehát pont ott vannak, ahol többiek mennének nyaralni. <gül> ez egy másfél élethizmus élet jelent, mint amilyet mi hozzászoktunk. Ez e, e, problémát is jelent, mert ez vissza kell szokni. Nem mondom azt, hogy rosszabb a, a, a, a mi modern nagyvárosi életformáknál. E, egyáltalán nem, de, de az biztos radikálisan más. Tehát ez részben szoktatás kérdése is. És a, a másik nagy tanulsága pedig az, hogy hogy ha az embertől a sajátját, a saját földjét, a saját munkáját elveszik, és továbbra is a Földön dolgozik ugyan, mondjuk egy T.S. paraszt az illető, akkor az ilyen emberből ö, ö, ki fog veszni a kötöttség, ennek a munkának a nehézségét fogja érezni. Egészen más dolog, én nekem reggel négykor fölkelni, a, és a tehenemelés szén átvetni, hogy szegény ne már annyira, vagy megfejni hat órakor. Egészen más dolog, és egészen más dolog ugyanezt egy tömbösített szállatartó telepen bérmunkaként végezni. Szörnyű. Szörnyű, oda vagyok kötve, ö, ö, sokkal rosszabb, mint egy árban ö, ö, szakmunkásként dolgozni. Hát ez az oka annak, hogy ö, azok a parasztok, akik bérmunkássá változnak, azok a parasztok ott fogják hagyni a földet előbb utóbb matematikai bizonyossága. Bérmunkában, bérmunkában ezt csak akkor csinál az ember, hogyha nincs a jobb dolga de akinek kicsit is jobb dolgok van, az, az magát ott fogja hagyni. Na, milyen módon pusztult el a, a, a parasszság a kommunista országokban mindenütt, és ez az a dolog, amit a második világa után, amikor Európa megpróbálta magát kicsit összeszedni a két nagy sok után, akkor rájöttek arra, hogy valamit csinálni kell, és a nyugati politika minden mai napig ezért párfogója és patronja kiemelten a saját gazdálkodó parasztjait. A parassztyi rétegnek, vagy földművező rétegnek mi volna a, a mondjuk az ideális aránya, mert már hallom magamban azokat a morgásokat, hogy hát most milyen butaságokat beszélünk itt, most ha azt akarod, hogy visszamenjünk, és, és tehenet fejekre gelente, meg, meg fagyoskodjam kinn a hidegbe, és, és azt nem látjuk, hogy mennyire sok ember van ma sorban, sorban, nincstelen sorban, egész falvak, népe, munkanélkül van, és ez a százeres, nem százres, ez több milliós, ez ma a szegénységet adó rétegnek a többsége, ez gyakorlatilag a földtől megfosztott embereknek az utódai. Semmi sem változik. Hol van ennek a, a, a, a mondjuk a természetes aránya? mert ugye van azért városi népesség, azért van ipar, van nézé, tehát nyilván ezek a dolgok nem szűnnek meg akkor se, hogyha a, a földnek a becsülete visszatér. Hát e, itt kemény e, sem változik ezen a földön. E, utalnék a két háború közötti időszaknak a legendás mondatára 3 millió koldus, aki alatt a Olá György a, a nincs talán értette, aki körülbelül 3 millió voltak, aztán József Attila versetette híressé ezt a 3 millió koldus hivatkozását, de ez ténykérdés volt akkor, és ténykérdés ma is. Azok a mindkét esetben ugyanaz, ott éltek falon föld nélkül. De lehetne 3 millió ö, hogy mondjam, elégedett földművelőnk? hát ezeket az arányokat nézem a 10 millióhoz, akkor ö, mert Tudod, akkor mindig, nem, érte, mindig ő az vagy ő, vagy. hogy Há most jár, vissza menni a múltba, már megint valami olyasmit tízéltek, ami, ami, ami lehetetlen, pedig arról van szó, hogy nem, nem arról van szó, hogy aki itt van, és nem tudom én most milyen lisé tanár egy iskolában, az menjen el és hagyja ott, hanem én... azok az emberek, akik, akik ott vannak a, a gyakorlatilag már a perifériáján, és ülnek a föld, az idegen föld mellett a saját kis házukba, azok... Az az erő, az, az, most Géza. az még egy megvan. Tudod-e, hogy hány gazdálkodó, mezőgazdasági gazdálkodó egység van ma Magyarországon? Nem, azt te szerintem, ami százezeres lehet, nem tudom. Körülbelül hetes százezer. százezer. Ami azt jelenti, hogy úgy úszkve 2 millió embernek van valami, megélhetésének van valami köz a földhöz. Most az más kérdés, hogy a mi szabályaink szerint ezeknek a gazdálkodat esélyeknek az része nem kap unyós támogatást, illetőleg vegetál, mert olyan szabályozási rendszerek vannak, amik a normális életet nem teszik, illetve vegyebököt földjük sincsen, mert, mert kialakultak ezek az óriás latifundiumokat. Hát tudni ki már tét éppen az, hogy ezt megfordít, megfordítani. Tehát a Magyarország jövője lényegében azó múlik, hogy ezek a falusiak kapnak-e olyan földet, amin valamiképpen meg is tudnak élni. Hát ez megint egy földosztási probléma. Pontosan, pontosan probléma, ö, amit ö, addig kell megoldani, am, amíg még valamit osztani, tehát, tehát amíg rendelkezünk a földet, mert még egyszer mondom, elveszítjük a földet, nekünk akkor innentől fogva van. Ahogy én megértettem a, a földosztás, ugye itt az a csúság esett a, a magyar parasztsággal, hogy, hogy 40 óta után osztottak földet, és három év múlva vissza kellett adni és azt, amire gyakorlatilag évszázadok óta vártak az emberek, és ez egy osz hiszonyú erő lenne, az Ezek. a vágy, hogy művelhessék a saját földjüket, az gyakorlatilag most kommunista jelszavak mögött egy ugyanolyan ö, centralizált, ö, meg gazdasági formaként ugyanolyan centralizált, mintha a kapitalizmusnak a centralizált formáj, legfeljebb rosszabbul van irányítva. Hát... Én nekem van egy olyan vízióm, hogy tulajdonképpen és a, a földet ismét, és ezt most nem kapták vissza 20 évvel ezelőtt. Amerikai Szabadságszobor helyére e, tulajdonképpen lehetne Vagyimir is lennének a szobrát tenni, mert a globalizáció érdekében senki nem tett többet, mint a kommunizmus. A kommunizmus azzal, hogy lerombolt a helyi társadalmakat, elpusztította a paradságot, elpusztította a független polgárságot, a kisiparosokat, kiskereskedőket, ezzel akkora szolgálatot tett a, a globális nagy olyan, hogy nem lett eléggé hálás érte. Úgyhogy hagyjuk ezt a kommunis kapitalizmust, Sesko Jedno, ahogy a szlovákok szokták volna mondani. Semmi különbség nincsen közöttük. Meg kell nézni a, a ugye 700 ezer szám elhangzott, hogy ennyi egység van, de meg kell nézni a bírós szerkezetet. És érdemes, készült egy ilyen munka éppen a Bandi tollából, hogy 1938-ban volt egy kiállítás, a, a miért egy film is készült a tanítványok, és egyik tanú ja, ennek a kis István volt, aki ezt a kiállítás létrehozta, ami eléggé botrányokat is okozott akkoriban, mert pont a földosztást szorgalmaztak elő teljesen az akkori nagyon torz birtószerkezből kiindul, amit kimutattak. És össze ez az akkori torzbítószerkezettel, a mostani torzbítószerkezettel, és kísértetiesen hasonló hát, arányok jönnek ki. Sajnos, Gábor, nem hasonlítható össze. Az úgynevezett nagybirtok, amit a 300 hektár fölötti léptékű birtoknak tekintett a statisztika, ennek a nagybirtoknak az aránya a teljes földterületnek a 38%-a volt az időtáj Ma, a, hát nem birtoklani üzemről kell beszélni. Akkor tehát ez mit jelent, mondjuk 38? A, mondjuk 38, igen. Igen. igen. Tehát a két háború között. Na most kérem, ez a bizonyos nagy birtok, amit most nagy üzemet kell mondom, mert az más kérdés a birtokláshoz, beszéltünk róla, az A Kormány részleti bármilyen formában Igen, tehát az, az a bizonyos nagy birtok, ami most működik, annak az aránya a mai magyar mezőgazdasági földhasználatban 62 százalék. Uh -huh. Tehát ne, ne beszéljünk a horti rendszer földbirtok politikájáról, kérde, hol vagyunk mi már attól? 62 százalék. Akkoriban komoly társadalmi problémát okozott az akkori nagybirtokrendszer, a szociológiás sorozata készült, híres írok tolából erről a helyzetről, a csehelyére hát és hasonló puszták népe, és most... Csak hát, akkor még volt egy olyan eufória, mert nem gondoltak a földnek a, a pusztulására tulajdonképpen, sem a, a vegyszerterhelése stb., hogy az iparosított ö, ö, mezőgazdaság az hatékonyabb, legalábbis gazdasági szempontból hatékonyabb. <gül> Tehát ilyen üzemgazdasági alapon vizsgálva dolgokat, és ennek akkor nagyon nagy hívei voltak, hogy ez, ez, ez így lesz jobb a társadalomnak, ami aztán a, a, a, a kommunista fejekben ez Szerintem ismétlődött vissza, és, és azt gondolták, hogy ennek ez így lesz hatékony, és valójában ez mégis tönkretette az egészet. Ez, ez a hatékonyság, ez... ez Egyáltalán nem volt egyértelműen igaz, még a háborút időben sem. Kérlek, aki, aki olvasta Iézs a Puszták népecímű könyvét, eh, az nagy nagybirtoknak a életét írja le. Hát kérem, eh, ha belegondol valaki, eh, ez a nagybirtok, amelyeket a szörnyűséges viszonyokat kitermelt, és ezeket a cselédekkel dolgozott, ez egyáltalán nem volt hatékony. De mondok egy konkrét példát is. Amikor megtöntött az óriási földosztás 1945-ben, eh, a 1000 éves magyar történelem először is utoljára történt meg az, hogy a magyar paradzság valami szót kapott a pódikai életben. Ezzel függ össze szorosan a földosztás is. Hát kérem, Magyarország a földosztás következtében hajtott egy agrárcsodát. Kérem, 1947-ben Magyarországon meg lehetett szüntetni a jegyrendszert, mert olyan volt a közellátás. Egy olyan világháború utána, a két óriás hadsereg gázolt végig az országon. Ezt miért a, az összes áll, a teljes állam által amit elvitték. Sok százernyi férfi hadifogságban volt még. És ilyen körülmények között Magyarország produkált egy agrárcsodát, aminek a, egyik összetevője az volt, hogy százezer számra földet kaptak a gazdálkodók. A nincs telenek is, de még ennél is fontosabb, hogy azok a már inségterületen, inségparcellán néhány holdon gazdálkodók tisztes földet kaptak olyan 6-10 volt körüli volt a átlagos földjutatás, úgy emlékszem, voltak limitek, meg szabályok, részletkérdés. Na lényeg az, hogy, hogy írtatós, tehát kb. 3-1 milliónyi óriási paracsága keletkezett egy pillanat leforgása alatt. Ez volt a magyar agrácsodnak az egyik összetevője. Ezek hihetetlenül kismetesen és szorgalmasan azon dolgozni kezdtek, és produkálták az élelmiszert, de van egy másik, nem állható meg, hogy megnégyezzem. A teljes pénztelenség idején, és ezek ezek abszolút tőkenéküli emberek voltak. A volt A, pénz, Na most következő történt. Ezek az emberek, hogy ezküleket beszerezhessék, ö, ö, kaptak ilyesféle jutatásokat, hogy szántási egy például, vetőmagjegy. Ez azt jelenti, hogy ezt megkapta hitelbe, Aláír rá egy kötelezvényt az első termésből visszafizetett. Na most itt ugrik a majom a vízbe. Magyarország abban a szerencsés helyzetben volt 945 és 47 között, hogy már és még nem voltak bankok, következésképpen nem volt kamat. Uh -huh. Azért, ami a mezőgazdaságot folytogatni szokta az a kamat, tudnik a, a modern nagyipar a magasától gazdasági körülmények között képes arra, hogy magas kamat kivazadta biztos, és egyebek közt azért, mert gyorsan tudja forgatni a tőkét. Az agráriumban befektett tőke nem forog gyorsan, mint ahogy a föld forgását sem lehet a nap körül meggyorsítani. Nem vértlenül mondom ezt, mert a, a, a magyar, vagy általában az agráriumnak a megtérős ideje egy esztendő. Egy év van még, amíg a termést tervetem is betakarítom. És akkor még a kockázaton nem is beszéltünk. Jó, még kockázat is van, persze. Ö, ö, kockázat az más szempontból persze van az iparban is. Na mindez, szóval még kicsikívül kívül az idős szeszély is benne van. Na a lényeg az, hogy ennek a kettőnek, tehát a, a, a, a kamatmentes agrárhitelezésnek és a új gazák köszönhető a magyar agrárcsoda. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, aki magyar csodára vágyik, gondolkodjon ebben a kettőben. A kettő szóval Kérem, 20%-os agrárhitelekkel nem lehet semmit csinálni egy ilyen mezőgazdaságban, amely 500%-os kihozaltanak is örvendhet az ember. Tessék ezen elgondolkodni, kedves hallgatók, az agrárhitelezésen, meg a földbirtokláson. Hát egyébként, a, a, amíg a földbirtoklást illető kikaphatnak a földet, kérem, a, azok a városlagók, akik elmenekültek, vagy előzték őket a földjükről, évszázadok elvezőt is, most tengenek, lengenek. Az az <gül>, ipari és egyéb ígéret, amikben becsalaggat őket a városba, az mind semmivé vált. Most, ha mindenféle irodai léhűtőké képezhetik át magukatainak, szerencséje van, elmehetnek kereskedelmi ö, ügynöknek, vagy nem tudom is odának, ilyen csodálatos lehetőségek vannak, hogy az emberek nem bújták. Én elég sok emberrel beszélt olyan, aki abba törjük a fejeket, hogy milyen jó lenne visszamenni a Földhöz. Nincsen már szakértelmünk se, eszközünk se, tőkénk de tulajdonképpen mind én nagyon szívesen visszamennék földet túrni. Hát kérem, ezekbe az emberekbe ö, lehet látni Magyarország jövőjét, és ezeknek a feltételéig kellene megteremteni. Kérem, a nagyvárosokban ö, ö, ö, ö, ö, össze, összepofozott ö, ö, és munkanélküli vált segédmunkások és munkások ö, ö, ezek igen nagy része visszamehetne a földre dolgozni. Valóságos, tisztes megélhetése, és a jó vízet munka, ér, munka ö, irántézett örömmel lehetne ezek az emberek megfelelően. De ez ezért hozzá ]nek. kell tennünk, hogy ma már ö, sokkal rosszabb helyzetből indulnak ki, mert, mert 45-ben azok a parasztok tudták földet művelni. Tehát magyarul a szakmai ismeret birtokában voltak, itt pedig inkább csak a vágy, erős ezekben az emberekben, és a tapasztalatuk sokkal kevesebb. Igazad van, Géza, az a rossz helyzet is helyzet. Igen. Egyébként meg kell találni módot hogy ez a De csak azért a múlt, de, de még egy kicsit kell boncolgatni, ugye 20 évvel ezelőtt ö, nem történt földosztás, hanem volt egy ilyen sajátos, hát kárpotlásnak nevezett valami, ami egy kicsit olyan nesze semmi Fog meg jól, mert akinek a földje elveszett annak idején, azoknak a többsége, azok filléreket kaptak vissza, és sajnos ez a kárpótlás tette lehetővé sokak számára az, hogy koncentrált ö, ö, módon tegyenek föl, mert értékpapír Formájában történt ez valami, amit egyszer meg lehet szerezni uh, jogos úti körön kívül is. Tehát ha emlékszem, ugye ennek ez volt a menete, hogy bizony millióban fölvásáltak, ennek piaci uh, forgalma volt, és uh, pillanatok alatt uh, uh, ezer holdak kerültek egy-egy kézben, egy-egy kézbe, és nem... Uh, nem történt meg a rehabilitálása tulajdonképpen a, a parasztságnak ilyen formában, hanem megmaradt abban a ö, elesett ö, vagy kockázatos helyzetben, amiben, amiben volt a ö, sokkal formában. Sokkal rosszabb történt, nem megmaradt. A, a helyzetük mérhetetlen módon leromlott. A, a, a, a T.S. rendszert én, tehát eddig se dicsértem, erután se e, kívánom dicsérni, mert, mert e, azért gyakorlatilag az, hogy bérmunkássá e, tette a, a független egzisztenciát, az, az e, írtatos e, bűn és kártevés önmagában Az Azért egészében véve a T.S. rendszer, hogy Magyarországon kialakult, aránylag működőképes rendszer volt, ez volt a második magyar agrárcsoda, az volt benne a csoda, hogy egyetlen kommunista ország Magyarország volt, ahol nem ment rá a mezőgazdaság. Ennek többféle összetevője volt, egy nagyon lényeges az, hogy, hogy Magyarországon egy életképes háztai gazdaság tudott kialakulni. A életképességnek az a lényege, hogy ez a körülbelül egyholt körüli háztáin mindenféléket megtermelhette és piacra vihette a, a gazdálkodó, azt vihette azért is, nem csak joga volt hozzá, hanem lehetősége is. Lényegében ezeket a kisi parcellán dolgozó ö, ö, parasztok termékeit a TS valamilyen integrátori szerepben terítette. Tehát ö, lehet mondani, hogy a, a, a TS szervezet, az egy felvásárló szervezet is volt bizonyos foki, és a termékek ezen keresztül lánckereskedelem és extra profit nélkül jutottak el a, a, a termelőt. Most kérem, a, Erről, erről nem sokat szoktak beszélni, pedig szerintem majdnem akkora, mint a Földnek a kijátszása a parasztoknak a kezéből. Ez az integráló szerep össze, pontosabban nem unott össze. Gengszerbandák vették át ezt a szerepet. Nem tudok ennyit szólt kifejezni, a Magyar Agrájfelvásárlás néhány a kezébe került, és hogyha ezen nem tudunk segíteni, akkor aztán megint végünk van. Megint végünk van. A, egyszer történt velem, hogy egy, egy talponában szopogattam a földcsömet, és ö, egy atyafi szentséget mellettem Gáva Vencellől érkezett valami ügyegyből és logába, és azért káromkodott, mert itt a Budapesti piacon 120 forintért látta azt az almát, amit őtőlük 20 forintért vettek meg. Na, egy, egy, egy darabig hallgattam a Tiborcz panaszát, aztán utána ö, azt mondtam az atyafinak, tudják, mit megérdemlik? Mert? Hát senki se tiltja azt, hogy szerveződjenek, összeálljanak, jöjjenek ide és értékesítsék. Csak akkor itt visszaértünk ahhoz, amiből kiindultunk egy-másfél ezelőtt, a szabadság gondolatának a hiánya. Hát ezek szerint ők nem tudnak szabadon gondolkozni a saját sorsukról, hanem azt gondolják, hogy csak úgy lehet, ahogy van. Összekeverik a szabadságot az individualizmussal. Óriási félreértés. Ugyanis a... Másik ember ugyanúgy ember, mint én, és tulajdonképpen a, a konkrét példában Na de a szövetkezésnek a lényege. Hát itt vön be a szövetkedésnek a kérdése, ami szitokszóvá vált szinte egy időben, mm. és ezt használták ki azok, Igen, a gazemberek felhasználták. A, a, a, a TSZ-rendszer abban a formában, ahogy a, a, a 80-es évekre kialakult, tényleg nem volt föntartható, de ezeket a TSZ-eket átlalkítani és modernizálni kellett Van, Hadd mondjak egy nagyon érdekes dolgot, ez még nem is rendszerváltásról szól a történet. Volt egy nagyon kiváló halatlanul rátermet agrármi, miniszterünk, a Romány Pál, akinek, aki már látta a 80 as évek elején, hogy mi a probléma ezzel a TS rendszerrel. Többféle probléma volt, azt hiszem, hogy főleg azt a gazdasági problémát látta, hogy, hogy ez a töm, tömegáró, amit a TS-ek valóban elég nagy hatékossággal termelnek, ez az egyre kevésbé fizetőképes piacra tud csak menni, tehát itt ö, ö, ö, a, szolgány, a, diversifikálni kellene a termékpiacot és ö, új piacokat nyitni, és az volt a dolognak a lényege, hogy a tér struktúrát át kell alakítani lényegben szakszövetkeleti formába. Most a Románypálnak annyi szakmai múltja volt, hogy Bácskiskó megyében dolgozott sokáig, egyetlen területen Magyarországnak lehet a szakszövetkeleti rendszer ki tudott alakulni, és épp hát annyit, hogy mind akkor, mind az volt a az országnak termőhelyi adótság szempontjából legrosszabb térsége, agráltermelés szempontjából a legjobb eredményeket produkálja. Ennek a rendszernek köszönhetően. Most a dolog lényeg az, hogy ehhez hogy hasonló technikákkal a TS-rendszert át lehetett volna, át Bocsánat, kellett volna alakítani polgárszöket. A kezet, Ez olyan mint, ahogy mondjuk az, or, az osztrák parasztok szövetkeznek, és mondjuk közösen van, mondjuk hűtőházuk, bizonyos nagyobb gépeket közösen használnak. Tehát nem kell egyénileg megvenni, és mindenkinek ott álljon egy traktor vagy egy kombány, hanem. Egy szövetkezetben használják ezeket, de most mindenki a saját földjén van, a saját birtokán, és egyeztetve ö, termelnek, és mondom gondolom a fölvásárlást. is csiszközösen így. pontosan ahogy mondod. Ö, vagy igen. a hollandok. A igen, a Természetesen, természetesen, tijacza, természetesen. Igen. Ennek a szerkezeti alapjában magyar TIES-rendszerben adottak voltak, tehát itt a, a, a, a, a földoldulás valamilyen formában meg lehet volna alapozni, hadd nem menjek bele, hogy hogyan mindegy, ez rég régmúlt, de meg lehet volna alapozni, a, a, és azok az integráltó szerepek, egyet már mondhatunk közöttünk a közös felvásárlás értékesítés, azok megmaradhattak volna, megmaradt volna a, a, a, a, a közös gépállomány. Most, most mi történt? A, a, a Földet valamilyen módon kiosztották kárpotlási jegyekkel, az eszkövel amely pedig lenyúlta a menedzsment. Az egy, az de, de, de ez Te ez, de... szakáról ez elmész a vidéken, nem, ez nem, ez nem, ez nem ö, hogy mondják, rágalmazás, bárki elment egy TSZ-be körülnézhet, és láthatja, hogy mi maradt, és elmondhatják az emberek, hogy mi történt. Ugyanezt történt, amit elmondtál. De most a, a, a, a... Ennek a, ennek a történetnek e, ezernyi e, tragikus e, kis részlete van, ahogy ez kialakulhatott. A e, dolognak azt hiszem az, az volt a lényege, hogy... hogy e, azt, mondjak, azt kell mondjam, Dózsagyört hiányzotta a, a, a, a színről. Tehát ezeket a parasztokat félrevezették, illetve részben megfélemlítették mindenféle dörzsölt ügyvéde és hasonló praktikákkal. Szóval az a, az a csőcselék, amelyik itt uralomra jutott a rendszerváltással kapcsolatosan, az a csőcselék egy perc leforgása alatt a, a, a jószándékú segédőképes embereket a, a, a magyar faluból, a TSZ-ek környékéről ki tudta szorítani, lehetetlené tudta tenni, el tudta üldözni, és az elbutított szerencsétlen e, parasztoktól pedig bagójét e, összetudták szedni a földet, és el tudták lopni a, a TSZ eszközállományt. Hát kérem, hadd egy valamit, ez nem akkor, most a, a napokban történik a következő. Dörzsült ügyvédekkel hozzá. Ugye a mostani földprobléma, az abban jelentkezik, hogy ebben a pillanatban földkizárólag magántulajdonban lehet, de a magántulajdonoknak a jelentős része úgynevezett osztatlan tulajdon, tehát van egy 1000 hektáros óriási tábla, amiben nekem egy 268 rész birtokon van, magam sem tudom, hogy hol, mert nincsen kiparcellázva, de lényeg az, hogy a telje, a teljes állománynak a 268 része jogilag az ennyi. Most akkor, aki össze akarja szedni, annak, annak mi a feladata? Föl kell keresni egyébként, kétség kívül nem csekély jogi munkát, föl kell keresni a részfogadósokat, és rá kell venni arra, hogy ezt a földarabot, ami után tudom, nevetséges hektáronként néhány tízezer forint földbeleti díjat kapok csak, ezt egy összegben adják el nekem legyenek szívesek, és, és, és hát ilyen szépen, ilyen módon szépen összetudom kapargatni magamnak a 1000 hektár. Bírtokot. Most mi a technika? A technika az, hogy a lehető faluban, ahol sok ilyen elvi birtokos van, ott megjelenik egy mikrobusz, tv plazmatévékkel, és akkor jönnek az ámulódó falusiak, kérem magáé, adja ide ezt a ide tulajdoni lapot, és akkor már vihet is a plazmatévét. És nincs senki, ö, aki ordítana, hogy emberek úgy átvernek titeket, mint a palánkot. Hát igen, mert, mert megkapja... 50 vagy százer forint forintért azt, ami ér 600 ot vagy kármennyit, igen. Szóval itt a, a műsor első részében szó se a Janicsárokról. Mm. Hát kérem, itt a Janicsárok. Most, Jani most, ha <gül> egy ilyen programot kellene hirdetnünk, akkor ebbe a programba beletartozna például az, hogy ugye az, hogy a fejeket, fejekbe hogy táguljanak a dolgok, azt, azt szerintem egy programnak abban is benne kéne, például a népfőiskolai rendszer, vagy valami mm, olyasmi, ami ami, amivel, amivel az emberek nem csak a, a ipari termeléshez tanulnak fontos információkat, hanem saját életükről valami mélyebbet megtanulnak. A másik pedig, hogy egyáltalán a földet nem kellene kivonni az eladható ö, tárgyak kategóriájából. Magyarul, magyarul az, hogy a földet egyén birtokolhatja, az a levegőt se birtokolhatja egy egyén, és a, a, a, a, a vizeket se birtokolhatja, reméljük, egy egyén, mert azok, azok közkincsek. Tehát én a földet is így látom, hogy azt, azt ha valaki műveleti, akár generációról generációra ő és a családja, de ipari hogy mondjam, célra én azt nem hiszem, hiszem hogy az, az adásvételtárnyává lehetne tenni. Például egy ilyen gondolat az, az mennyire reális. A... Mint, mint, mint úgy nem úgy reális, hogy most meg akarnák-e az emberek szavazni, hanem úgy, hogy, hogy ez működőképes alternatívá. Gyakorlatilag egész Nyugat-Európában a dolog működőképes. Igen. Nem Nem csak mondani. Tehát a, a, ez a bizonyos Lisszaboni uh, megalapodás, tehát a, a, a, a földjávok felszabadítása a részfénytársához számára, uh, ez a nyugati országban semmiféle uh, zavart nem jelent, mert olyan földhasznális szabályok vannak, amik az ezzel való visszaélést uh, uh, ténylegesen kizárják. Tehát uh, egy bizonyos a és szabályok között nincs akadálya annak, hogy, hogy ö, valaki megfelelő kerülve földet vásároljon. Na persze az is, az is kérdés, hogy, hogy vásárol a Földet. A Földnek, mint mondottam, tűniképpen a, a hozadék a befektetéshez képest rendkívül kicsi, tehát az a bizonyos 4-5 százalék reál haszon az a, a mai gazdasági világban nem igazán éri meg a dolgot. A Magyarországi Földvásárlásnak sem ez az igazi motivációja, hanem a, a, a Földét spekulációja. Most hadd mondjak ezzel kapcsolatosan egy fejbevágós számot. A, a Magyarországi, Magyarországi föld jelenlegi forgalmi, tehát piaci ára, hogy hektáronként nagyjából fél millió forint körül van. De ha kiszámítjuk a matematikai szabályok szerint, hogy mennyi a hozadékból számított földérték, 15 millió forint per hektár. Kér. Tehát ennek ennyi van a gazdaságért. Elkó Elkó igen, igazaság, ha. gazdaság, igen. Mert, hogy hogyan számoljuk ki részletkérdés? Uh -huh. De lényeg az, hogy 15 millió, egy átlagos semmi különös föl 15 uh -huh. millió forintot érne hektáronként, akkor amikor a piacon fél lehet kapni. Ez azt jelenti, hogy aki, aki tudja, hogy hogy művelje meg és hogy csán belőle annak, ha 15 sok is, de a fél nagyon kevés, a magyar embernek például a fél is túl sok. Persze, persze. Tehát a, a dolog abból adódott, hogy a átlalkuláskor itt, itt álltunk tévidején szárazon tőke nélkül, és, és e, e, nyugaton bárki jöhetett és bagóért e, e, vásárolhatott volna, hogyha e, nincsen a moratórium. Most itt snitt, uh -huh. mert egy, mint ígértük, ezt a beszélgetés e, e, folyamot ezt szeretnénk folytatni Igen. még jó néhány alkalommal, és hát e, el kell következő alkalommal is. a gazdaság terveink szerint a gazdaságról fogunk beszélgetni. Reményeink szerint Valgatős Bélával kiegészülve szintén egy nagyon fontos, alapvető téma és ezzel folytatjuk ezt a sorozatot. Miklós Sendének megköszönjük, hogy velünk volt. Bányai konja Csabábor búcsúzik. És a honlapunkon pont elolvashatják ezt az anyagot. Visszavallásra!